اقوم بالورشه او عباده نشكر وجهه من الرحمن الرحيم ان رحم الله لا سعي هو يستقبل هو ولا تاولوا عملي من صيحات اعمالنا من يحيي الله فضا فالله من يوريد باله انه لا اله الا الله وحده لا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 Ya ya Allah, aku ulul la ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hmm, baga. Lama hilang. Malah lagi penting. Undi. Ha, saya ambo. Mana? Hmm? Minit, minit, dahalam. <tum> Kumpul raja, dahalam. Bila Allahumma Malikul al Mul Kitul Til Mul Tasha, watan Jamul Mul Kami Manta Sha. Muhammad, Lillahi Malikul Mul. Allah lah Raja, bagi segala kerajaan. Tutul mulka mantesha. Allah beri kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Wasal juna mulu kami mantesha. Allah mencopot, menarik, merampas kerajaan siapa yang dia lagi. Siapa yang dia nak bagi-bagi. Kalau lalu semena-mena pun menimbanglah ke, kemudian apa buruk. Allah nak bagi dia bagi dia bagi dia. Allah bagi dengan murka, Allah bagi dengan suka. Tak semestinya orang Allah bagi tu berarti dia bagus Dia baik Tapi kita selalu lah Kita kena sangka baik Dengan Allah dan sangka baik dengan Semua orang Jadi kita sangka baik dengan semua orang Maksud baik oh, lah kita dekat lah Oh titul lah Perlu lagi seperti undi lah Untul lah, undi lah, undi palsu lah Undi bangla lah, undi hantu lah Allah yang buat, saya buat Allah yang buat, salah di Allah kalau ha. di lu yang penting aman damai kelas jalan Sikit lagi nak habis Tidak Adanya kartam ni semua Kita setahil Mentak lah, lah Habis belakang tu? Ha? Lepas ni kita masuk untuk buat Kartam ni kita masuk untuk buat ha? Habis sebelum masuk buat, kita buat pantilis dulu Kartam, habis kahwin ni ga boleh kan Tak boleh? Ha, nantilah kalau ni, kemudian tengah-tengah kita boleh baca Setahun sedikit Siapa yang tertinggal-tinggal tu kalau nakkan khatam khamil boleh, boleh baca lah Datang jumpa saya baca ataupun saya baca sekali lagi lah Duduk tengah. Baca je lah penjelasan tiang keadaan Sempat kita jelaskan dah sempat Heroi ini semua ni aa, masa Tuh, satu je lah Tadi saya pergi kelas Sisyar Rajuddin tadi pukul 9 pagi sampai 12.30 dekat Apa ni? Maksabar aku rasa ni tak Dekat-dekat juga dengan darah sini Adalah, ini bersama dengan As-Sofar Jumpa dengan As-Sofar dua orang ya, Boleh bahas tentang Perkembangan Tazawm Baik Tazawm ataupun tauhid Atau maksud satu je Maksud dia satu je Untuk meng-enterkan Allah SWT Apa pun Tifat-tifat banyak ni 20 ke apa ni Masuk aku ya Untuk kenal Allah Semuanya Daripada Allah Akan kembali kepada Allah Dengan Allah Eh tu eh semula ni Tadi Semuanya Datang daripada Allah Akan kembali kepada Allah Dengan Allah Itu je Tauhid tu je Adapun Asyari Makturizilah macam macam buat guru akidah. Ini kata sarana, kata apa untuk menyampaikan kepada maksud dari teori kita kena belajar nak atap. Untuk <coughs> melawan fitnah-fitnah yang telah pun muncul dan ataupun masih muncul. Pada Periskana pun lagi macam-macam eh. Jadi untuk berhujah dengan golongan-golongan yang menimbulkan fitnah di dalam ruang lingkup akhidah ni kita perlu ada ilmu dan nah, teori oh, yeah. Untuk mem... membuktikan bahawa kita ni bukanlah jahil betulah. Untuk, bulti... Untuk membuktikan nak Menunjukkan kepada orang yang sebenarnya dia orang jahil Jahilat ni saya dah beritahu lah betul jahil Saya dah beritahu lah Apa tu jahil? Saya beritahu lah Lawan dia malim jah, Jahlul lawan dia ilmu Jahil lawan dia ilmu Apa itu ilmu? <tuh> ilmu ialah mengetahui sesuatu Mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu yang benar Itu ilmu Mengetahui sesuatu Mempunyai maklumat pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang benar Itu ilmu maknanya kalau jahil tidak mengetahui atau tidak mempunyai pengetahuan terhadap sesuatu yang kedua jahil maksud yang kedua dia mengetahui sesuatu tetapi yang apa yang dia ketahui itu tak betul, itu pun jahil tak satu orang kalau ditanya satu jawapan satu apa? dia jawab berapa? maknanya dia berilmu dia mempunyai ilmu tentang jawapan satu jawapan satu Bel. betul satu lagi mengitanya, satu campur satu buat Tak tahu. Jahil lah. Sebab dia tidak mengetahui. Satu campur satu buat apa? Dia kata tak tahu. Maksudnya dia jahil. Lagi satu-satunya, satu campur satu, orang. Dia kata tiga. Nah, itu pun jahil juga. Lah. Dia mengetahui. Tapi pengetahuan dia salah. Dia ada pengetahuan. Dia ada jawapan. Tapi jawapan dia salah. Dia jawapan dia salah, jahil. Nah, jadi orang-orang yang mempunyai alkitab-alkitab yang salah ni, dia jahil lah sebenarnya. Dia tahu, tapi pengetahuan dia tak betul. Eh, jahir dia. Namanya jahir beranggab dia pun men <coughs> dia mengetahui sesuatu tu salah, tapi dianggap sebagai satu ilmu. Kemudian dia tidak mengetahui bahawa apa yang dia tahu itu salah. Atau Dia meyakini bahawa apa yang dia, dia tahu itu betul, padahal apa yang dia tahu itu tak betul, jah jahir. Jadi ada boleh jahil, jahil murakaf Jadi kita perlu kepada yang semua orang tu yang sederhana Dan selamat pun kesimpulannya tu lah Nak beritahu bahawa setemunya daripada Allah Akan kembali kepada Allah Dengan Allah juga Bukan dengan yang lain dengan Allah juga Maksudnya dengan izin Allah lah Semua jalan dapat kembali kepada Allah Ok, kita teruskan Sepat Iradahat Usah, kata 13 Iradah Iradah tun. Aradah yuridu iradatan Keinginan Iradah ni keinginan Ataupun kerisak Iman Allah SWT yang bermaksud Allah maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya Allah maha berkuasa Allah maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya Jadi kita punya kudrah kan Kudrah ni datang dekat iralah Nanti rata ni datang dekat ilmu seorang hantu sebelum dia membuat hmm. <responsalo> <overwhelming>, sesuatu mahu melakukan datang beriki dahaga keinginan ila ara al syai'an ay apa lalu pun fayakun jadilah apabila apa memang hendak ingin menginginkan sesuatu fayahulu maka bagaikan pun fayakun apa tu orang memaham Allah satu kalau nak buat benda demi kata pun kalau tula yang minuh fi sya'nin tu Tidak oleh Allah tu yang berusaha Kut, kut, kut Kaya Allah kut, kut, kut, kut Itu pun jaya dia Jumur sempit Allah tak perlu kata kut, belum boleh jadi. Ini hanya sekadar Untuk bagi tahu manusia manusia tu Kalau kita ibaratkan satu orang tu Kalau kita kata kut, jadi Hebat lah orang tu, betul? Mana ada manusia boleh disebut dia, benda tu jadi Untuk menunjukkan kehebatan Allah tu Allah hanya berkata kul tu sahaja Jadi, tak perlu nak turun tangan tak, tak perlu buat kerja Sebut kul tu jadi, padahal kalau tak sebut pun boleh Faham tak? Satu, satu, satu, satu, satu Satu simbolik saja tak ada empat kawan saya ikhlas orang. Dia kata bagaimana? Yang pentulah nak buat satu. Nenek kata kurang. Oh ini kan amalan yang saya buat. Allah yang buat. Jadi tidaknya Allah kurikulum terkini. Allah bos. Rasulnya Allah swt berkehendak secara azali dalam menentukan bagi mungkin itu. Iralah juga sama Hubungan dia, Ta'alok dia hanya dengan Perkara yang jais Perkara yang mungkin saja Sama juga macam kita putera Kita tidak, tidak ada kena dengan sebab wajib Akhirnya, Allah, Adakah Allah berkuasa Untuk menjadikan Tuhan dihatuan? Sama juga ni iralah Kita tidak boleh kita katakan Adakah Allah itu mahu keinginan Untuk cipu Tuhan lagi jatuh Itu batin lah, kerana mengadakan Tuhan yang dihiasa itu adalah perkara yang mustahil. Jadi, udara juga mustahil, tirat juga mustahil. Mana tidak, Kalau kita tanya adakah Allah itu berkeinginan, ada keinginan untuk menciptakan Tuhan yang dihiasa itu. Sebab salah sepatilah kenyataan sebut. Sebab hubungan perkara yang mustahil. Jadi kita Allah semata-mata berkehendak secara aljazari dalam menentukan bagi mungkin itu sesetengah sifat yang harus baginya bersesuaian dengan ilmunya sesetengah sifat yang harus baginya. Ini bukan wajib, bukan mustajab. Lah yang harus tengah-tengah mungkin jais bersesuaian dengan ilmunya. Semua ha, iradanya mesti boleh. Mula-mula eh? kita tahu kan, buah, sedap tahu, oh, sedap kita ada keinginan, untuk makan baru, baru lah kita, lepas tu makan ha, kita tahu bahawa kawin tu best ha, kita timbul lah keinginan untuk kahwin, baru lah kita pergi kahwin kalau waktu tidak ada ilmu tentang kahwin, apa itu perkahwinan, sebenarnya maka dia tidak akan timbul keinginan untuk kahwin dan dia tak akan kahwin ha? ni ilmu iradah qudrah disebutnya tetapi bukan bermaksud ilmu itu lebih penting daripada iradah dengan berbanding dengan qudrah ah ini nak fahamlah tu lah walaupun turutan dia daripada ilmu itu munculnya iradah daripada iradah munculnya qudrah tapi benda itu semua azali semua khadil, semua muazali secara ya secara apa secara teori kita nak faham bahawa Ya sebenarnya putera tu akan perasaan dia ada iraada dan iraada itu datang daripada ilmu. Nanti bagi Allah bukan bermaksud nanti munculnya iraada itu selepas ilmu. Pasti dengan ilmu lebih pasti daripada iraada. Dan munculnya putera itu daripada iraada, mesti iraada tu lebih pasti daripada putera. Tak menduduk. Bagi Allah semua tak ada permulaan, tiada yang mendulu tiada yang kemudian. Siapa siapa yang tadi semua ni kalau semua dulu ni semuanya kamu cuma nanti untuk menjelaskan kepada orang terlebihlah emosi tu apa boleh kira ada ke ada timone ke gerak. Bila ana tahu apa benar bila ana boleh buat. Ter. Allah SWT berkehendak dengan kehendaknya Tanpa sebarang pengaruh daripada selainnya Jadi kehendak Allah ni Tidak ada ta'lui dengan Apa-apa pun Artinya tak terpaksa ha. Allah kena buat Allah Berkehendak untuk buat Manusia disebabkan oleh Tak ada Allah berkehendak untuk Menciptakan sesuatu Disebabkan oleh Tak ada ha. Dia berpengaruh boleh tak ada. Allah puas sebab dia nampak Berkendak dengan Kendaknya sendiri Tanpa orang pengaruh daripada Selainnya Oleh kerana Allah melihat manusia Ini banyak yang mana Maka Allah pun berkinahan untuk menantar Kemusus mereka seorang rasa <tuh tuh> Pun tak betulnya Allah memang menantar sebab dia nantar Sebab dia dah nantar. nantar Dia suka kan tak tahu oh, orang ini bawa masihat seratus itu. Jadi bukannya mengancamnya Allah Rasul itu, kalau manusia Rasul itu bukan bukan laki, ya bukan akan tu keinginan Allah disebabkan perlunya Jadi kalau timbul disebabkan hmm. disebabkan pengaruh seratus itu. Kalau mu takjilah dia mengatakan wajib bagi Allah untuk manusia Rasul. Ha, Maksudmu takjilah mana wajib bagi Allah. Untuk memutus seorang rasul Itu tidak Dia kata pun kalau tak rasul dia lah Besar lah Allah memerintahkan manusia Supaya berimadan kepadanya Menyembahnya Bertuhankannya Tapi Allah biarkan dia Tak boleh Allah kena hantar rasul Kena hantar rasul Wajib bagi Allah Untuk menghantar rasul Untuk bagi beritahu manusia bahawa Dia lah Allah Wajib itu muhtazilah yang tegas Jadi bagi senar kita, syari kita Sejak kita, bila Allah tu wajib Semoga Allah, Allah tak ya, wajib ke apa wajib Semoga dia jawab Wajib Mereka ha. boleh tanya-tanya dulu Wajib tu apa Wajib tu Wajib tu kalau buat Tepat Mahiran tak buat berasa Jadi Allah kalau tak hentikan Nabi Allah wajibnya Allah, wajib, Allah tak buat Allah dapat berasa Kalau tak Allah dapat berasa Allah dapat berasa Siapa Nak masukkan Allah Tak masukkan jadi istilah wajib tu tidak ada, tapi kewajiban ni Allah tu Tidak boleh mensyaratkan wajib, wajib, wajib, wajib, wajib, wajib bagi Allah untuk mengatakan itu. Itu wajib retak, wajib retak, bukan wajib sifat. Kalau wajib sifat tu lain. Maknanya wajib bagi amal secara hati itu, dia tu seterusnya. Ujud di dalam akal yang sebenarnya sahih wajib tu dia lain daripada ijtihad. Ini maksudnya istilah kata wajib dari segi syarak. Poi Wajib bagi Allah untuk memutuskan Rasul Jadi Allah mengantar Rasul tu bukan, bukan wajib baginya Dia mengantar tu atas ketat Bukan terdekat Keadaan manusia dia semakin teruk Maka Allah pun berkendal Berkendal untuk memutuskan Rasul Kendal Allah pun telah Tidak ada satu pengaruhnya Apa-apa keadaan tu Sebelum kewujudan Setiap mungkin Yang ni Istilah-istilah dalam Tauhid ni Kena kena tangkap, masyarakat tangkap lah Dia mungkin je, jahil je Nanti faham lah kan? Tak perlu nak apa dia mungkin lah kan? Sebelum terujud dari setiap mungkin ya, ini Yang ni Yang mahu juh Mahu ni bahasa Arab ah, isin Isin Siapa? Ya, Siapa? Ma'ujud, ma'ujud. Saya ma'ujud. Ma'ujud, saya ma'ujud yang diwujudkan. Jadi dari satu segi makhluk itu ma'ujud, dari satu segi yang lain, Allah pun ma'ujud. La ma'ujud illallah. Macam mana ini dengan makhluk? Maka lapas ma'ujud dengan Allah pun. Maka lapas ma'ujud. Jadi... Satu perkataan ini dua makna yang berbeza Kalau mawujud bagi Allah iaitu yang mewujudkan Kalau mawujud bagi makhluk bagi makhluk yang diwujudkan Mawujud bagi Allah adalah fa'il Mawujud bagi makhluk adalah mafod Masyarakat itu penting juga Kalau tak faham masyarakat itu penting apa tu mawujud Sebab yang dalam kat sini dia pakai Sebelum kewujudan setiap sikit okay, Yang makhluk yang mawujud Nanti akan mungkin ada beberapa Yang berasa Maksud aku ni Mawujud ni disipatkan oleh makhluk Penahal ada yang sikit Tapi imam dah dia kata Allah mawujud Makhluk mawujud Sama lah ya Ini ni di bahasa Ada dua lah Satu yang mewujudkan Satu lagi yang diwujudkan Kalau bagi makhluk tu berarti Mawujud yang diwujudkan Kalau bagi Allah Yang mewujudkan Segala kerujunan setiap mungkin maklum yang mahu, irada ada kepada Allah, semoga pada azani telah menentukan zatnya, sifatnya, kelakuannya, tempat, masa, rezekinya, bahagia atau celaka. Tiada satu pun yang tidak ditentukan oleh Allah Swt. Dahulu sudah ditentukan sejak azani lagi, yang mana? Minggu lepas, minggu lepas, kalah Dah tentu kan lah Sejak Al-Zali <laughs> Dah marah kan? Berat, ada 5 yang... jam lagi Ada yang tanik? <laughs> right. Sudah ditentukan adalah dalam Sejak Al-Zali lagi kan? Haa macam kita ni pun, zat kita macam mana? Gemuk, kurus, tinggi, rendah, hitam, putih, galanya, Sifat-sifat kita, kelakuan kita tempat mana kita nak kita nak culo, nak tinggal, nak kahwin, besok, Nak ha, sungkai, mana Semua akan jadi betul kan? Dah Dahlah, semua-semua kita ke sana yang eh? menjadi Tempat, masa, rezekinya, bahagia atau celaka Siada satu pun yang tidak, ditentukan oleh Allah SWT Semua ditentukan oleh Allah Mustahil Allah SWT tidak berkehendak Menentukan sesuatu yang wujud Dan mustahil ada sesuatu yang berlaku Yang tidak ditentukan oleh Kehendak irad iradah Allah SWT <tuh> Tak mungkin Mustahil Tidak boleh diberima akal Sesuatu itu tidak dikenalki oleh Allah Kalau Allah tak kata lagi Tak nanti ya Tak nanti Allah buat saya Tak nanti nanti lah Allah buat sesiapa yang dari Malaysia dia, <coughs> Sebab, dia Kadang -kadang tidak sengaja. Sebab di buat lemah. Negeri Malaysia tidak bergerak, tidak berkeinginan rumah tetapi akhirnya dibuat juga. Itu dinamanya istirari. Afaud istirari. Perbuatan yang bukan ikhtiari. Satu ikhtiari, satu istirari. Ikhtiari atau ikhtiyadilah istirari. Tepan sebelah akidnya ada dalam manusia berkeinginan nak sakit tapi sakit juga sebab manusia ini tidak punya kendak tidak punya kendak pada asalnya asalnya semua mengikut kehendak Allah dan semua kadang-kadangnya Allah bagi ikhtiar tu dia berkendak atau itu pun berdasarkan yang diberi oleh Allah bukan punya kendak yang mutlak Allah saja dia nak nak nak, nak nak nak supaya manusia ni taklah kalau Allah tak bagi manusia ni kehendak nah, majburlah lah ya dia kan rasa oih depa kita ni majbur tak boleh berenda Allah bagi kita berenda Nak turun ni kat Allah baik tak baik ya. kalau kehendak kita itu bertepatan dengan kehendak Allah jadi kalau kehendak kita itu tak bertepatan dengan kehendak Allah tak jadi ya. tapi sebenarnya dah itu benda kan, lah. Kita rasa je Lepas ni aku nak tu Lepas tu aku nak ni Padahal dah diperlukan ni Supaya Allah sembunyikan Kalau bagi kita keinginan Kita pun nak tu nak ni Tengok lah apa yang tulis Kalau yang kita nak tu bertepatan dengan akan Allah Jadi Kalau kita nak tu tak bertepatan Perlu lah Untuk menunjukkan bahawa Allah ni Lah yang Berhendak secara mutlak bila kita punya kehendak tu tak jadi kita hanya Allah ni hanya kembali kepada Allah ada orang kehendak <laughs> dia tak dapat disalahkan kepada Allah ha itu bahaya adalah seorang ada orang tak sabar ta ta tu tak puas terus dia ya. apa yang dia nak Allah tak bagi oh, disalahkan Allah kata Allah janji lawa Allah, Allah kata Allah kata berjanji nak bagi kepada orang baik itu tapi Allah tak bagi itu pun tak. Itu macam ustaz. Dunia ni orang nak bagi, bagi, semua boleh bagi. Kan sebenarnya Allah dah bagi pun aku tak sedar. Allah jadikan kita ni pun apa? Ha? Perlu ke Allah jadikan kita? Apa ni maksudnya wajib ke Allah jadikan kita ni? ni Allah macam telah Allah terhutang buli daripada kita terpaksa menjadikan kita Allah jadikan kita ni pun seperti dia lah dia menjadikan. kita pasal bersyukur lah dah dijadikan bertanda kepada anda tu pun Allah kipa, tu dah satu pemberian dengan Bapak lah lepas tu, bagi kita kecehatan Allah bagi kita makan, minum, rezeki agama, tu, Allah bagi semua Allah bagi free lepas tu Allah bagi lagi taufik untuk kita taat Disebabkan kita taas, yang takkan ber... Taufiq Allah tu pun Allah Bagi syurga lagi ni Itu pun, apa kenapa Allah tak bagi Nampak terlalu pun Tak kenal Allah Jauh sangat Dia punya fikiran tak tahu macam mana soal tu dia kata oh, Saya punya otak yang pandai Boleh memikirkan sesuatu Akibat dan apa istana dan akibat yang tak ingat Orang macam ni kesian sebenarnya Tanya tu otak betul-betul tu Kau boleh berfikir Cuma aku tu saya punya otak yang agak apa Macam Ini adalah aku nak boleh memikirkan sesuatu dengan logik dan akibat Dan dia simpulkan lagi permasalahan Menurut saya Fukum-fukum putih -fukum -fukum selang tu ada yang tak logik Contohnya bergaul dengan baik-baik Bebas lelaki dan perempuan Bagi saya tak ada apa, -apa Saya punya kawan lelaki yang banyak Ramai, semua yang rapat bersama adik-adik Kita tak nampak pun apa menggaraknya Kenapa Islam larang betul, betul bebas Lagi nak buat Hebat, dia mengindai Satu-satunya dengan akal dia Sia Nampak tak? Jadi kita ni Bila kita Islam Islam ke mana apa? Menyerah diri pada Allah Serahkan segalanya pada Allah jadi ya Allah dah kita dah serahkan ni mana kita tak Kita dah tak ada hak lagi nak nak, nak komen Ini siapa boleh komen lagi Kenapa Islam betul tak boleh Orang-orang saya tengok segi logik pun Kau siapa? <laughs> Kau hujur pun Allah hujurkan Engkau boleh berfikir tu pun Kau tak fikir Kau maksud saya tanya dengan Seth kan? Seth, coba gini kan Coba hidup pun, hidup Dekat situ pun tak sedar. Lah. Ini manusia ni dia tak sedar, ismail. Dia tak sedar. Apa yang kalau manusia umat marafa an nafsu faqad arafa rabbahu. Kenal sosok Nabi dia, dia kenal tak Allah. Kenal Nabi terlebih dululah, tak wujud tiba-tiba Allah jadikan satu. Syukur dengan Allah kalau Allah tak jadikan kita tadi. Tengok ayat dia. Tak ada tu. Al aza ala insan ailu min al zahr lam yakun shay'an mazkura. Tidak akan datang satu waktu dalam satu period of time Bagi manusia Langkah kumisyayama sepuluh Langkah-langkah wujud Sepul pun tak Di sepul pun tidak Sulu orang pun sejuta dua juta 2, tahun yang lalu Manusia bukan yang tak wujud Di sepul pun tidak tahu, Langkah-langkah kumisyayama sepuluh Kami yang ceritakan manusia yang jadi daripada tak ada boleh tak ada apa-apa Tiba-tiba lah. Jadi Jadi kita bagi kita nikmat hidup ni pun Satu nikmat yang sangat besar Komplik oh, pula lah Kenapa Istanah tak bagi ni Kenapa Allah tak nak bagi ni Kenapa kan? oh, Allah, Apa hak <Susur> kau yang Allah patut wujudkan kau Apa hak <Susur> kau Apa Allah berhutangkan kau Dia perlu bagi kau perjayaan Bagi kau makan, bagi kau rezeki, bagi kau cantik so Kenapa Allah Allah bagi itu sebagai Allah berhutangkan kau Allah bagi kita ni Kita potong rasa macam Ya Allah Aku nak apa pun Kau kita aku Kau bagi macam-macam kan Apalah dia kan Boleh ni kita komplain Kalau ya Allah Tak kenal lah diri siapa Tak tahu Tak kenal diri Tak kenal diri Tak kenal lah Complain tu complain ni Lepas tu dia tanya lagi Kenapa Allah bagi Susah saya ingin-ingin kebaikan Tapi Allah bagi susah Ya Allah Nabi tu berkasi Allah lah Masalah terbaik Allah bagi susah macam mana Segala kesusahan ke ke ke ke ke ke Kepalitan, kepayahan, kesara Dia kumpulkan Dan Dibandingkan kesusahan yang dia nampil Nabi yang Alaihi Wasallam tak boleh lawan Sekalian kasih Allah Orang oh, yang paling mulia Ciptaan, sebabnya ciptaan Allah bagi susah, Kenapa? Engkau siapa nak Allah Kenapa bagi susah kan Kenapa Allah bagi saya susah? susah Saya nak kebaikan eh, Dia kisah lah Sebab saya nak kebaikan Sebab tu Allah akan saya senang Dunia ni bukan tempat dia lah Kalau kita nak jauh Nak nak, nak jauh dari segi-segitu Dunia ni bukan bukan tempat Menikmati Balasan Ke akhirat nanti Dunia yang imam Allah pujinya memorang fikirkan tentang diri fikiran tentang kenapa dia dia tak fikir asal dia tak faham kenapa Allah entah diciptakan dia kenapa Allah kat dunia ni kenapa kenapa ada ada apa ada perkara-perkara yang perlu dibuat kenapa ada perkara-perkara yang perlu yang dilarang tak boleh buat kenapa kadang-kadang Allah begitu susah kenapa kadang-kadang Allah begitu senang tak faham tak nak tak boleh rasa jadi itu berat padahal kita yang marah tu. Tak pernah tak kita ada untuk claim benda Semua yang Allah bagi Allah sediakan kita, kita Allah bagi kita Allah bagi kita iman pun lagi lah besar macam mana. Yang lain tu lah kita nak kan, kan, bagi di nikmat hidup kat dunia ni tapi seolah allah akan ke sama lama ni. Orang tapi nah, Itu lagi macam ni. Ini Allah tu bagi bagi kita iman kuat lagi kat Allah. Memang sian. Macamnya apa? Wala dah hilir. Tak faham. Tak kenal diri, tak ada pengetahuan, tak boleh nafaz. Kalau Kalau renung sikit pun tenang diri, kita boleh tak boleh faham Aku ni siapa buat siapa, Kala, aku ni? Hmm. Siapa yang ciptakan aku? Aku tak ada kini isi borang, ya Allah Mak bapak kita isi borang, nah, aku nak tahu anak hmm. tu guna akan lah Allah buat, ikut kestak diri, Allah cipta dengan kita, ikut kestak diri dan kehendak Allah itu Janganlah bersihak sekali Dan Allah buat semua benda Kesusahan ke kebahagiaan, ke Apa yang Semua orang tu kan Kan itu bila kita tak nampak Dekat syarikat Allah itu hmm. Pasir lagi Sampai ni nak kena bersikit Kena pun nazar lah kan nazar kan Memang memang lama itu wajib nazar Bila orang boleh fikir Dia bila nazar Fikir-fikir-fikir Kenal Allah jadi akal memang, memang tujuan Diciptakan akal tu ni Maksud diciptakan akal tu hanya untuk Kenapa? Kalau hmm. macam tu melihat, kalau teringin untuk mendengar Kalau akal tu Untuk pengenal Allah Berfikir tentang Allah saja Kalau akal tu tak digunakan Untuk berfikir tentang Allah, maka Siasilah maksud kejadian akal tu Maksud manusia tu tidak Memenuhi tuntutan kejadian akal itu. Apa lah datapaksa rumah, apa lah tak silud? kata agak agak entrah. Mana pun kita mikir, mana pun kita menerima, mana pun kita datapaksa. Muh, lahir, lahir, lahir. Yang lain semua mantu lah. Apa lah tu bersilud, tu nak kita dengar lagi. Ke? Karena lah, padat, es mau, mana pun kita dengar lagi. Mana ajaran ajaran para para nabi, begitu kita Allah pun sini, sini, sini, sini. Nah, ini ini ini. Kini naikkan, utak, utak, begin, okay. business betul, apa yang dikit betul, teranglah hati, sudah masuklah hati, ya, apa ramalifat, itu lah tauhid. Jadi <tos> saya masih masih dalam setiap buku-buku dalam lain kita kena bukinya jauh-jauh, mana pikir, kan? Na? Lah baca, oh, okay, okay, ini okay. tak ada, kita tak akan mengeluarkan hasil. <tos> Nak fikir betul-betul apa masuk dari kata-katanya. Ok, dah ada nak boleh bagi sifat irazah, Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Lima yang raja Terima kasih Allah Fa'alun lima yurid Fa'alun, itu syarat mubarak Kejarlun, penipu kalau Fa'alun, pencipta pembuatnya sangat hebat Lima yurid, terhadap apa yang dia kendaki? <coughs> Maksudnya Allah SWT, Maha Kuasa berbuat apa yang dikendakinya Surah Al-Burud, ayat eh, 16 Subhanallahu wa bihamdihi, ma syaa Allahu kana wa lam yashaa lam yakun. Eh, tu kan? Allahu kana wa lam yashaa lam yakun. MashaAllah, mako aku saja. MashaAllah yang lalu. Mana ni? Pastai lah. MashaAllah. Apa yang dikerna Allah Karena Karena tu bermakna ada dah dia, telah ada dia. Wa ma dan apa yang tidak diinginkan lam yakun jika tidak akan ada, tidak akan jadilah. MashaAllah apa yang telah digeneki Allah, Karena maka telah terjadi. Wama lam yasha tu kan? Wama lam yasha, lam yakun. Misalnya cetakan ni, kan? Kesalahan cetakan. Wama <tuk> lam yasha, lam yakun. Apa yang tidak dikira Allah tidak akan terjadi Maksudnya apa yang dikenalkan Allah untuk berlaku Maka ia akan berlaku dan apa yang dikenalkan Allah untuk tidak berlaku Maka ia akan berlaku Hadis silakan Imam Nasir Dalil Nakli Dalil secara akli Dia ada di sini tak bagi tau permula dia tengok dia tak bagi dia secara syarak akli. Dan kita kita ada yang banyak ada bagi dia syarak akli. Jadi adalah akli mudah mengeseri ijma' di umum Dari ada syarak akli. Sekiranya Allah itu tidak berkehendak, boleh jadi Allah itu cuma itulah ya. Allah la Lemah la la la lemah la la la la la la la la la la la la la la la la la tak sesudah akan jadi ya betul. Ustaz ya. Kepada lah. tauhid alwani galakkan agar berbaik sangka kepada Allah. <tongan> Maksudnya Allah Subhanahuwataala berfirman dalam potongan hadis Qudsi, aku pada sangkaan hamba-ku tentang-ku dan aku bersama dengannya tatkala dia mengingatiku ku Ana inna zanni 'abdi bi Wa iza'a zakarani zakatuhu fi nafsi Dispersi Hadis 2 Bukhari dan Muslim Ana yang da'zwani amdibi Iza'a zakarani Zakatuhu fi nafsi Aku menurut sangkat hamba ku Tentangku dan aku bersama dengannya takkan dia mengerti Wa anamahu Iza'a zakarani ada yang ada yang izah zakar tubuh fizik, izah zakar ni, zakar tubuh nafsi. Dan ada yang dikatakan, wahana maafu, izah zakar ni. Dan aku bersama dengannya ketika dia mengingatiku, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, rahimahullah menjadi penjelasan di mana Allah SWT dalam diskusi tersebut, aku pada satakan hamba itu tentang bermaksud. Jika seorang, -seorang hamba itu menyakut. <tuh> Bahawasanya aku yang Allah subhanahu ta'ala Menerima amalannya yang baik Aku akan memberi pahala ke atas amalannya Dan aku akan mengampuninya Takkala dia meminta ampun Maka baginya segala apa yang disangkakannya itu Daripada ku Adapun jika dia menyangkat dalam tu Sebaliknya ini buruk sangka Maka baginya tu apa yang disangkakan Tentang ku Sangkaan surah ni penting Sangka baik dengan Allah kan? Walaupun Allah bagi kita Perkara-perkara, situas itu yang tidak baik Allah bagi kita susah, Allah bagi kita sakit Kita mesti kena ada sangka baik Allah Bahawa Di sebalik ni Allah akan bagi kita Benda yang lebih baik Ada sebab Allah bagi susah Ada sebab kita bagi kita sakit Kena sangka Janganlah, langsung kenapa? tampu Aku ni, aku langsung semaya Aku ada apa pun Aku dah beribadat dah Aku nak pakai nikah dah Keluarga aku Tak semua pula ni. Kenapa Allah jadikan keluarga aku tak suka Kenapa tak Allah jadikan keluarga aku Dia dia dengan pakai nikah ni Jadi kita rasa tak baik dengan Allah Kita dah menjalankan perintah Allah Tiba-tiba kita dapat simpan daripada membeli Lain Allah yang buat tu nak tengok Betul dia tahu Aku yang nak macam mana kau nak buat perang kepada hukum ke kan? Kuat tak kuat? Family ke, bapak, mak, bapak, tunang ke, apa ke Menentang tak suka Tetap tu pakai kerana Allah Allah suka Al tu kan? -tuk Allah uji itu kan Tidak ada sangka baik Allah Abis itu balik tu Allah <tuk> lah nak bayar tu lebih ke mana ni Jika apalah kan uji besar lagi Sangka baik dengan Allah Bila kita tak baik, itulah yang akan jadi jika kita tak bersangka Allah, setelah kita tak bersangka dengan tu. Kita sangka Allah tak baik, tak baik Kita sangka oleh Malaysia ni hidup di atas persangkaan dia lah itu dulu kan Apa yang dia sangka itulah dia Bagi contoh apa, macam orang tu sikip-sik berjauh tengok dia Dia berangga, aku tak apa ni Pada tu aku tak apa Kutuk ke tak kutuk pun hanya apa yang dia akan pegang, apa yang dia hantar. Kenyataan tu tidak mempengaruhi dia. Pesangkaan dia sebenarnya yang manusia dia mempengaruhi dia. Betul? Satu Nabi, bukannya secara sangkaan saja. je. Kelih-kelih orang tua pun, orang marina pun lagi yang tak macam, Haaah, tak ada apa, -apa Ini Allah SWT yang kan? tak baik dengan Allah. Allah hantar orang tutup dia Allah hantar orang tak cimakir dia Allah hantar pun jahat macam-macam dengan Nabi Apa Nabi ini sangka, sangka? baik Allah Pergi tak ya? Kena baling batu sampai lecap Kasut dengan darah Nabi bergi ta tak ya? Kalau orang tak ya tak terima sampai kena baling batu sampai lecap Nabi tak ada sangka ya Allah Apa ni ya Allah aku dah dawah Kau hantar berbuah orang apa, Baling batu lah tu lah lah Tuan-tuan aku tolonglah aku bagi ilmu kebal dengan balik batu tak lulus Nabi-Nabi <tuk> kata apa? Ya Allah, Aku ya yang salah kelemahan Aku aku menghadu kepada ilmu atas kelemahan aku dalam menyampaikan agama tu Salahkan di sini Tersalahkan mu atas kalau Kata orang Allah ni pun Dia ada satu baik dengan Allah Tidur ke dalam Dia akan kebaikan Kalau ada sini, hidup atas masakak je kalau tu ni itu wala kalau memang pengaruhi betaknya akan berubah. Ada orang terpengaruh dengan kenyataan DRT. Setakat dia terpengaruh dengan DRT ada tu dia sangka-sangka dia. Penista <laughs> tu dengan dia sangka lain. <tuh> Bila kita sangka baik dengan Allah, hidup senang, aman, berse susah pun Allah yang bagi tak de way Allah ni Allah bagi aku sezara untuk makan dalam aku. Ha, akhirat Allah bagi aku ganjaran yang lebih baik daripada ni. Ganjaran Allah itu tenang susah. Okey, kena. Kalau okey. Nak Allah bagi orang ni amanah bagi aku dengan serangan ni tak tahu apa guna berkat ke benda ni ko. Selowah ha, miskin yang macam tu bagi belas ni ah. Oh. Livasi, manusia dia diuji dengan luka dah. Nak susah ujian Sakit dia aku okay, dulu dia. Semuanya yang baik, yang buruk, dua-dua ujian Jadi macam mana kita nak menghadapi ujian itu yang Ada sengah orang kena uji dengan benda yang susah, diingatlah Tapi Allah, Allah. Ya. uji dengan kesenangan, lupa ha, Itu bahaya, itu ujian yang besar, ya. uji yang ada uji-uji dengan kesenangan Kemewahan, kebaikan, ha, itu nanti bahaya Malah dengan agama sendiri ada uji, Allah jadikan dia alim Allah jadikan dia pandai, Allah jadikan dia oh, ada pelagang oh, Aku adil Habis Allah bagi aku Jadi wali Dia tu belakang Habis Belum tentu lagi Dia kata Allah bagi orang Kelebihan kelahan agama Dia Allah bagi dia tu Kebatan untuk Untuk amalkan Tapi kalau dia disipat Semua tu bagi dia Dia liat Habis Ibatan macam mana pun lah Terlaka jauh Walaupun Allah bagi kita ke kontal ha, Untuk pakai niqab Tanya macam Aku, aku, aku dah Resti ni aku dia paling hebat dia Semua dia pakai tu pakai niqab Mereka tak pakai Habis kita kena kata ini kekuatan kepada Allah Allah yang bagi aku untuk buat benda ni Dalam banyak-banyak orang ni Allah pilih aku ya Allah. Ha, terima kasih ya Allah, kan. Dalam banyak-banyak beribu orang ni Allah pilih aku untuk mengikah Allah bagi kekuatan kepada aku untuk buat benda ni ha, Allah tak bagi ke orang lain Benda-benda Allah kau bagi juga lah ke lain Semua sebabnya ha, Sesukur Jangan kata kita pula rasa besar ha, kan semua kembali kepada Allah. Allah Kembalikan kepada Allah Itu Tauhid Tauhid selalu dia nak kembalikan kepada Allah Datang daripada Allah kembali kepada Allah Dia Allah Apa yang kita buat kita, kita dapat ha, ha, Kita dapat semaya, dapat jeluh, dapat pakai nikah Dapat buat tu, buat ni. Semua daripada Allah Dan kita kembalikan kepada Allah ha, Ini Allah yang bagi Allah. Kalau tak ada Taufiq daripada Allah Tak mampu saya nak pakai nikah Kalau tak ada Taufiq berapa Tak mampu ni dalam tiga hari Bukan ada orang tak ampuh Sya Allah macam itu Bukan, -bukan kerana orang tak ampuh Semua kita berani berapa Dengan Allah maknanya, Maksudnya Allah lah yang kan Bagi berpergaluan diri kita Sebab untuk kita kembalikan Bagi kepada Allah pun Allah bagi je lah Tahu Tahu Allah Tak ada lagi Mana tu ni Yang tu ni Yang tu hanya apa Tuh, Orang yang kenal Allah ni Dia nampak diri dia pun Allah yang yang fahaman-fahaman Yang dipuduh oleh orang Kata syirik semua tu kan Anallah, anallah Akulah Allah Dia bukan kata dia Allah Sebab dia nampak dalam diri dia tu pun Semuanya Allah Semuanya daripada Allah Bukan dia mengaku dia Allah ha, Tapi orang tak faham Oh syirik mengaku Allah Tidak ada apa yang boleh jubah ni melainkan Dalam jubah ni melainkan Allah Oh syirik tak faham kan Bukan Memangnya dia orang macam sampai tahap tu Tahap mana istirahat, main. Dia nampak semua muka, apa? Itu dah ya? maksudnya Nampak tak? Kan? Ha? Nampak kan? Insya Allah kita akan semua Pernah-pernah sampai ke tahap tu kan? Semua dah sampai Apa yang mencari dia lah Baginda ya ayyuhal insan innak kadikunt ila rabbika kadhah fa mulazim. Kalau semua-semua zaman cari Allah, pasti akan bertemu dengan Allah. Tak jumpa buat nak cari ya. Tak paksa saja Tapi ada orang, Ada orang Allah saja-saja dia nak pilih dia nak jadikan dia. Nak bagi dia makrifat sekalipun tak ada dia. Sebab Allah nak tunjuk orang bahawa tanpa usaha kau boleh mati. Mak Allah ni kan. Tak tuju pun segala-galanya kuasa dia Nanti kan kita Kalau Allah tak bagi begitu, nanti kita Wah. Dia Kalau tak usaha, tak dapat ha? Jadi lah pada hari yang dapat ha? Kena usaha dulu, kau nak kena Allah Kalau tak usaha, tak dapat Itu memang kena tu lah betul lah Tapi jangan menafikan bahawa Tanpa usaha pun, Allah boleh bagi nanti, nanti, kan? Sebab ada orang Dia tak usaha pun, semua-semua tak marifat jadi, Dia pun dia jangka pula, jadi boleh Allah Bagi dia marifat, ada kan? juga dia ada macam tu aku tak banyak ha mana lawan klaim dia tu akulah kalau saya nak tahu betul nak betul orang yang macam tu dia agak rahsia ke apabila dia diangkat oleh Allah Jadi wali Allah mana dia dia yang rahsia betul dia tak akan ketaraga kalau dia ketaraga itulah dia cerita bohong Orang yang Allah pilih khusus, tiba-tiba tanpa dia usaha dibalak ikat dia jadi wali Allah Allah kenalkan zat dia, Allah kenalkan sifat dia kepada dia Tak jadikan segalanya kepada dia Dia pun tak usah banyak mana pun Allah buka ada rahsiah- rahsiah alamat aku Mana Allah percaya ke dia? Takkan dengar cerita ke orang pun Tapi cerita ke orang pula Ah, Aku ni tak sampai lah Itu bohong dengan Allah Allah memilih dia untuk membuka rahsia-rahsia ketuhanan. Takkan dia tak boleh simpan rahsia tu. Kalau dia -tidak simpan rahsia tu, berarti dia Allah salah ni ya. Takkan <tid> Allah nak pilih orang Ada orang yang ada punya kuasa, dia tak amalkan lah. Allah, Allah. Allah Nabi tahu orang macam dia, dia akan menyimpan rahsia tu. Tapi dia akan gunakan benda itu tu untuk mengajar dalam agama. Pola nampak itu betul yang hebat yang dahsyat. Di dalam masjid nanti dia ajak orang orang Malaysia. Malaysia mana? Mana? Mana? Bukan kata biasa nanti datang orang ambang. Kenal tu sebab apa? Kena dia ajak Malaysia. Malaysia kurniailah dari Allah subhanahuwataala. Kulhadisabilin ada allah. Ajak Malaysia kepada Allah. Bukan ada betul yang Islam jamaah tidak ada dia hebat berapa. Tidak ada benda yang dia pernah benar daripada kenal Allah Kembali kepada Allah Lepas tu orang dia kenal Allah betul Dia rasa bukan dia saja dia, dia nak terus Semua orang dia nak ajar kenal Allah Itu tak Nabi Nabi sebab kenal Allah Kalau pergi marifah lah Nabi marifah berkenal Marifah berada di sini Karaman Nabi lah tu Nabi Nabi dia mengajar Malaysia kepada Allah Aku mengajak kamu marah Malaysia Aku mengajak kamu ni keberasaan sesuatu yang besar Yang hebat yang dahsyat yang maha segala-galanya maha macam-macam lah yang terbaik masyarakat-masyarakat dulu saya nak masuk taklah sayang saya tak, tak oh. mudah-mudahan jadi kena sangka baik dengan Allah ada pun keperanahan yang paling itu ialah pertengahan Yaitu Sama ada takut dan harap kepada Allah Seorang Allah berusaha untuk melaksanakan tugas-tugas kehambaannya kepada Allah Dengan baik sangka bahawasanya Allah akan menerima amalannya Allah SWT akan mengampunkan kekurangannya dalam amalan tersebut Kerana Allah SWT menjanjikan kepadanya sedemikian Dan dia yang Allah tidak mengingkari janji Jadi kita kena mentawasi dalam tengah-tengah di -tengah. antara Harap dan takut Tengah-tengah harap haraplah lah Allah terima Takut-takut lah Allah tak terima Jangan-jangan Jangan hubungi jangan, jangan. dia pula eh, Guaranti yang betul Allah terima pula Itu hubungi kita Takut pun kena ada Takut-takut lah Takut-takut lah Jadi apabila kita melaksanakan kewajiban kita sebagai amat Allah Hari ini maka kita kena baik-baik sangka baik Apabila Allah mudah-mudahan Allah, takut Allah terima aku Takut-takutlah Allah terima aku Saya nak mengatakanlah, kalau lah Seluruh manusia ditakdirkan untuk masuk syurga Satu je akan masuk syurga Aku takut je, yang satu dulu lagi Janganlah Takut-takutlah yang satu-satu -taku. Tapi kalau seluruh manusia ditakdirkan masuk syurga Satu je masuk syurga Aku harap-harap lah yang satu syurga dah pulang yang darah Aku dan haram Kalaulah dia berperasaan ke dengan sakit yang buruk Maka ia akan membawa kepada putus asa dari rahmat Allah ah. Allah Tak lima tu lah. Apa yang tu asa Belum apa lagi lah Eh Tentu asa ni Aku dah perlu pinta lah Aku doa kalau tu kali-kali Allah tak berhati Tak ada, Allah tak akan berhati Padahal Allah kata kalau dia pinta ke kali Yang punya seratus, aku boleh Seratus kali aku dah pinta Kalau Allah tak berhati pun Semua Allah tak berhati tu Padahal Allah kata Padahal Allah kata kalau Allah kata kalau pinta ke kali yang punya seratus, aku boleh kita tahu? Yang kita berkata sebenarnya kalau kita minta dengan Allah tu Allah bagi ibu apa ni? Nabi tu lah pembelian tu dikenal tu kan? Ataupun yang kedua digantikan uh, dihilangkan musibah dan yang ketiga dia asaran dan Ini kalau tak lepas ke dunia dan tidak dihilangkan musibah Dihilang musibah tu pun kadang-kadang kita tak rasa Kita pernah tahu ke mana nak kena musibah? dalam takdir tu boleh dia ni aku dah takdirkan dia berjagi kena musibah tapi t tapi kami tadi berdoa dia dan minta sesuatu tu tapi aku tak bagi apa yang dia minta tu aku hilangkan musibah yang dia lagi akan kena oleh dia kita kesedar kita tahu dia lagi oh lagi kena musibah apa-apa itu ini ya kalau masa ni dia tak ni kalau tak enggak takdir tak tak kita akan kena musibah pun Allah tak bagi juga pengin nak minta Ya, akhirat nanti dah ada Time 2 yang kita minta Time juga puncul ke Akhirat Time 2 yang kita minta Allah SWT -lah -lah, bentuk muncul ke Akhirat Account kita lah ke Akhirat ha, Besok dekat Damati Depan Amasya tengok Eh, masa pula aku buat dia Jadi masa pula buang amalan ni Alam -lah, kata, iyalah dia Barat tak ada apa yang kau minta dulu ke dunia Aku tak bagi ni So, iya Allah Abis itu kenapa kau bagi Aku minta Yang besok dulu Aku tahu Kalau Baik, okay, bagi budak-budak dunia So, keluarga dia yang meminta Bagi dengan akhirat Ya, yeah, akhirat balasan bukan ke kecil kececian Akhirat nanti balasan dia Paling kecil pun surga 10 kali dunia untuk surga Iman sebetar jadwal Eh 10 kali dunia Nak KEL pun tak raya lah, nak pulang buat gitu je everyone care over tak. Ada lah mesti itu benda lah. Pun diren. Allah bagi 10 kali dunia, iman sebutlah darah Darah ni tu yang mematahkan Kalau pancar yang apa. Tu nampak macam betul ke benda sama ni? Ayat tu salah. Kita kira rasa ya. Ada iman satu je. Paham bagi 10 kali dunia. Syurga sains dia. Bukan bumi eh, dunia. Bumi lain. Bagi kan, kan? Juga ni apa-apa ni di bawah langit, kan? Sepuluh orang nanti, usah Untuk semalam ni Itu paling kecil Bayangkanlah, ni matlamah kalau lebih kekak-kerak macam mana? Eh, mudung-mudung, kenapa tak pagi? Kenapa tak pagi? Bodoh Tunjukkanlah, aku bahagian dia kan, tak agak kekakak ni Nampak kan kalau aku baca, kata Ketika ikut, tak agak kotor Adapun sesiapa yang berbaik sangka terhadap keampunan Allah SWT. namun dalam masa yang sama masih sering melakukan maksiat dengan sengaja tanpa rasa bersalah maka dia merupakan <coughs> maka dia merupakan seorang yang jahil lagi tertipu <coughs> ini adalah main hakak macam mana siapa ni? Libu kan libu apa ha? ekologi. Dia ya pun tak, tak per, Allah, Allah mengampun, musyarakah tak per Allah mengampun dengan kembali ha. ke belakang. Jangan pernah kita begini takleh orang musyarak. Eh, Allah tahu mengampun. Musyarakah boh Allah tak per Allah. <laughs> Itu disi kami disematan. <tuh> Besok apa-apa macam mana Allah masuk di lantung Cepat, itu. amal aku Ya Allah kenapa kau masuk dengan orang Aku tak masuk dengan orang ke Aku masuk dengan tong Main hilah dengan Allah Wajan main hilah dengan kita Baik sangka membawa kepada amalan. Baik amalan Imam Yunaid al Baghdadi. Yunaid al Baghdadi Ini adalah Sejidah kau ibadah ni Ketua kepada daripada... Alidah Taw zaman tu lah Zaman Tabi'atabin Yulia Abu Ghadazi ni dia Mengetuai atau menjadi Ketua kepada tarikat-tarikat Atau pasal Pada zaman tu lah Zaman Tabi'atabin Memang Apa-apa pun akan diberikan Pada dia Ketika diceritakan tentang seseorang yang sengaja melakukan maksiat dan enggan bertaubat, lalu orang tersebut mendakwa dia enggan bertaubat kerana baik sangka dengan Allah yang Maha Pengampun, yang pasti mengampuninya walaupun dia tidak bertaubat, lalu dia menjawab, orang tersebut berdusta tentang baik sangka kerana seseorang itu berbaik sangka dengan Allah, pasti baik juga amalannya. Tanda orang berbaik sangka pada Allah tu baiklah amalan ni kalau amalan tak baik mesti sangkaan di pada Allah pun tak baiklah tu menurut mazhab madhab ini mana entu entu apa untuk menota tahu apa yang kami kesempatan tu kan Maksudnya sesiapa yang konon-kononnya berbaik sangka dengan Allah Subhanahu SWT Namun dia masih terus menerbakan maksiat tanpa barang rasa kekesaran Dengan mendakwa Allah Maha Pengampun Maka itu adalah dusta dan ibu daya tertipu oleh syaitan ataupun nabsu dia Yang dimaksudkan dengan baik sangka kepada Allah ialah Seorang terus melakukan ketahatan Dengan keyakinan bahawa Sanya Allah semangat, Tidak akan sia-siakan amalan tersebut Dan berbaik sangka kepada Allah Seorang ta'ala bahawa Allah Maha menerima amalan Dan maha mengampuni kesalahan yang telah Ditaubatinya Nampak Berbaik sangka terhadap perkara yang baik Takut terhadap Kepada yang tak baik Jangan terbalik itulah yang dilindungi <gul> apa maksiatullah baca ayat nama-nama pun yang betul. Enggak betul dia buat hangga tapi dia dah tertipu. Sebab Allah melarang untuk melakukan perkara-perkara yang maksiat dan Allah dah sekiranya kita apa ni terbuat agar kita disuruh tobat. Tobat sebenarnya baik hangga. Baik hangga tu di dalam Ketika membuat amalan baik Allah terima dan ketika apa ni kita beramalan tak baik, kemudian kita bersembah dan bersempat sangka Allah terima semua itu. dia buat masyarakat dengan aja, dia dah melanggar perintah Allah, sudah melanggar perintah sudah sangka begini Allah, itu juga sangkaan mereka. Dia mementang Allah sembelah kan? Jadi lah jadi Allah Allah dah sesuatu kita kita lawat, ha, itu senyaterjadi juga. Tandainya kalau dia tak, Ni dia Tapan Tapan pun tak Itu, bahaya ke? Nak buat masyarakat, Tapan pun tak nak Takpe, Nak buat tengok apa Dia yang ni Kalau macam tu Biar orang namur hujahat pun Takpe ke Islam pun takpe Alang pun Tak payah Islam pun takpe Bisa? Semua orang boleh claim dulu Habislah tak claim Takde lah tak, adalah, tak Semua tak kebaik kan ya. Okey jadi, apa ya, Syarihan ni jadi sia-sia sangka main macam tak apa Allah kalau sudah semudah itu ya ya tak sampai wahana patan-patan dia jualah kan bukan mutlak semua benda boleh terbaik itu batasan-batasan juga sangkaan yang tidak membawa kepada tindakan adalah suatu angan-angan dan Tibu daya yang lahir daripada Kejahilan Adapun pun konsep berbaik kepada Allah S.W.T adalah di mana Seseorang berbaik sangka dalam rangka Untuk melakukan ketaatan Kepada Allah Bukan untuk meninggalkan ketaatan kepada dia right. Itu perkara yang baik Kita berbaik sangka kepada Allah Kalau meninggalkan ketaatan, kena ngasih ada yang takut Kalau semua orang diberbaik dia Mana pergi takutnya kalih robo kedua perbaik sangka dan takut kalau baik sangka je semua kan macam kita takutnya 11 baik sangka kepada Allah pintu dan natijah natijah yang rubithah adapun pintu orang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu taala adalah dengan berbaik sangka kepada sesama makhluk ini kerana makhluk adalah nafijjah daripada perbaratan perbaratan Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Oh, baiklah Berhub Adapun pintu seseorang untuk berbaik sangka kepada Allah SWT adalah dengan berbaik sangka kepada sesama makhluk Ini adalah makhluk adalah natijah daripada perbuatan-perbuatan Allah SWT Jangan tahu ialah jenis saya cerita tadi Walaupun Nabi kena balik kata hurga ta tak kena pun Nabi menyalahkan orang ta'ir Tak pun dia tahu yang buat tu Allah. Dia so, nak bergerak tak boleh kan Nak balik batu pun Allah tak bagi upaya Tak boleh dia batu Nak bergerak tak boleh Dan Ini yang tak jelaskan akan dia kena balik batu pun Allah Sebab tu nak berbaik langsung kepada Allah Boleh tengok perbuatan perbuatan makhluk pun Ini Allah yang kuatnya Tenang Tak marah-marah Tak mengamuk Tak marah Tak berlendam Jadi masalah pun bila berhadapan dengan makhluk Dia lupa apa Dia nampak apa yang makhluk buat tak baik dekat dia dia tak nampak sebalik tu adalah perbuatan Allah maka pun dia lah marah mengamuk kan menangis sedih macam mana emosi-emosi yang terpengaruh dia jebarkan dia melihat keakhir dia tak nampak sebalik tu yang buat adalah Allah dan, dan bila dia nampak yang buat sebalik itu adalah Allah maka dia harus bersangka baik Wah, Allah Allah berbenda yang melingkuh dia tu benda yang faham kan? Sudah, eh Apa sahaja pun Makhluk Buat kat kita sebenarnya kena faham bahawa di sebalik tu Allah yang buat Dan bila kita nak tahu benda tu Allah lah yang buat Kita kena berbaik syangka lah dengan Allah, Allah Tujuan Allah buat benda tu pada kita Menggunakan makhluk Ada sebab-sebab kena -sebab, Kita kena berbaik syangka pada Allah yang okay, tidaklah terjadi pergaduhan, perbalahan, marah dendam, pukul-mukul, perang, bunuh, marah, nangis, segala macam dia. Maksudnya, kalau dia, dia dia dia respon dia tu negatif, dia marah, dia marah, takdir Allahlah. Betul? Apa eh, apa eh? Marah. Kan orang tu kena yang buat benda Allah yang betul kan? Jadi menentang Perbuatan-perbuatan makhluk pun Takut juga menentang Sesiapa yang berarlak Dan berbaik sangka dengan makhluk Yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah Berarti dia telah berbaik Sangka dengan perbuatan-perbuatannya itu ya Allah. Ia doa lagi Nabi Yain Allahumma rfi' li qaumi innahum la ya'lamun. Malaikat empat dengan ruh gunung kan. Eh, Jibril datang sama dengan ruh malaikat gunung. Wahai Muhammad, kau cakap yes je. Habis. Aku suruh gunung boleh tipin dengan ruh orang ni jadi hancur bukitai. Kalau betul, bismillah. Apa dia nama dia batu tu boleh cari-cari ada Kan nama tu. Ha. Nabi kata Takpe kan Allah maksudnya Alhamdulillah Ya Allah pun Mengalangkau bagus Maka ni Tidak mengetahui Mudah-mudahan eh, mudah Mudah-mudahan Cucu cicit Dia nanti Akan Meniman kepada kau Buat sangka baik Dengan Allah Takpe ada Sangka baik Dia tak ada Beli mahu takut Nanti mungkin Cucu cicit dia Kalau lah dia <coughs> Ancur Mungkin Keturunan baik Habis eh ada ya, harapan mungkin bangsa ini insya-Allah bagi Allah bagi hidayah selepas itu penurunan-turunan konstitusi bagi bagi sahabat itu Berbaik sangka sesama makhluk khususnya sesama muslim membawa kepada berbaik sangka kepada Allah Subhanahuwataala. Sesiapa yang tidak berbaik sangka sesama kepada sesama muslim maka tidak mampu untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahuwataala yang sebenarnya tidak nyata pada pandangan mata kasarnya. Yang depan mata pun dia tak ada nampak baik Macam mana yang dia tak nampak? Betul? So, manusia ni biasanya depan orang lah yang baik bukan? Macam lakak saya agak Biasa ya Jadi Allah Terus air pun yang tak nampak Macam kita tak berbaik sangka? Padahal lah kalau kita dengan setama manusia pun kita tak ada berbaik sangka Kucing dia tu lah, Kalau kita tahu tu je Apa yang berlaku ni semua dia Jadi, daripada Allah Ini daripada berapa? apa tu boleh nak suruh apa nak terpaksa memang Kita baik nak suruh nama. nak boleh nak suruh nama yang yang ada itu macam mana eh mesti lahirkan kepada Malaysia. Adapun segala suara itu diberi nikmat Adapun seseorang itu diberi sifat berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam dirinya oleh Allah Maka dengan sifat baik ini Sangka Dengan sifat baik sangka kepada Allah Subhanahu itu Dia mampu mencapai perasaan rohani yang lebih tinggi Iaitu memahami Allah subhanahu wa ta'ala Melalui perbuatan perbuatannya yang Nampak tak? Maknanya nak berbaik sangka tu pun Allah yang bagi dia lah Satu jadi, semuanya daripada Allah akan kembali kepada Allah dengan Allah. Kita ini di bawah Allah, kita akan kembali kepada Allah dan dengan Allah jugalah akan juga lah. juga lah, kita tambah juga kita. Allah. Al -al -al -al kita sampai nah, lah. ke kepada Allah, Allah akan terima kita itu. Allah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hanya orang-orang yang diberi Sifat berperiksa kepada Allah saja Yang dapat berperiksa ke kepada Allah Maksudnya cakap kepada Allah Apa ingat kata-kata Tinggal apa lagi kita ni Tak ada apa Kalau boleh sombong dan langgur lagi tu Ya Allah Tak faham gigat Kenapa jadi macam tu Kenapa Allah bangga Kenapa Tanya lagi bahawa Maka dia mampu mencapai perasaan rohani yang lebih tinggi Iaitu memahami Allah terhadap dalam rahi perbuatan-perbuatannya Pusing-pusing kat situ juga Tauhid satu Dia tak ada lain. Sama pun tahir Satu Pusing-pusing macam mana pun Kembalik kepada Allah Tak boleh kembali kepada saya tak boleh Jalan dia macam-macam Jalan dia macam-macam kan Puna, puna, puna. ada yang naik ke ada yang naik ke jalan kaki ada yang naik ke jalan kaki tapi nak satu tempat semua eh. nak pergi mana? di bubur ada, lah. ada yang ikut tabling ada yang ikut cakuan ada yang ikut salafi ada yang ikut wahfi ada yang ikut khusyia ada yang ikut macam-macam -macam. ada yang tak ikut apa-apa tapi semua yang kembali tengoklah kau kembali kepada Allah di, di tempat ke tempat yang baik ya, ini dua lepas Wa hadainah hurmah jadah Dua jalan Sehingga tak ada tu jalan banyak dalam dunia kan Yang selamat ada pula dia Begab insyaAllah selamat Tujuan tak ada tu Eh tu? Eh Boleh tujuan? Main, tujuan tu main Tu budak si main tu Main Kan? Ha. Bani barang apa ni kau? Ha. Ha. Kalau dia dia mainkan. Dia buat dia Sesurai yang jazah berbaitan ke kepada Allah Subhanahu Wataala akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wataala dengan izin kehendaknya kepahaman tentang Allah Subhanahu Wataala dan ketentuan-ketentuannya dalam segenap kehidupannya. Selalu baik jangka dengan Allah, selalu baik dengan Allah, ini Allah bagilah harifat Itu kemudian yang sangat-sangat sangat besar Kefahaman tersebut juga dikenali dengan hikmah Di mana setelah itu dianugerahkan kefahaman tentang hikmah-hikmah Allah SWT Di sebalik perkara-perkara yang berlaku di sekelilingnya Dapat, sehingga dia selesai masalah dengan kefahaman inilah Seorang terus meningkat dalam mengenal Allah SWT Lalu tenggelam dalam menyaksikan kesempurnaan sifat-sifatnya dan nama-namanya Proses tarati Iaitu peningkatan kehadiran ini Juga dipengaruhi oleh zikir-zikir yang berkekalan dengan penuh rasa kehadiran Allah SWT Sampai kita berbaik tangga Kita juga perlu berzikir pada menyebut nama Allah Memuji Allah Laksanakan perintah Allah Dan seterusnya Hmm. Terus Kita take fire Kita take fire Lihat 5 minit 5 minit kita Kita nak jumpa lagi 5 minit kita lihat Selambang mula Banyak-banyak sangat Dia pecah Hmm Syihah kira nak kawin kahwin 20 bulan ni Ha? Pergi Nak okay. sewa kita bangka ke? Boleh Cater satu Hebas Saya pergi dengan family jauh. Saya pergi dengan family Dengan, dengan kakak saya Dengan family dia Dekat Perak Semuka Sekejap lebih lah Dekat bawah yang mulu tu 2 jam setengah apa awak. Kalau sprint kalau sejam lebih. Dekatlah. Katanya Facebook dia jemput semua. Ah. Kan? Tak ada betul-betul jemput semua muslimin muslimat jemput perkahwinan Sheikh Amirul Fahmi dengan puteri. Dilema yang lain ialah eh, tu. Jadi pengajian tak ada. Masyarakat pengejian kita pun sepuluh hmm. ayahat tu lah Ayahat tu kita buat dulu sendiri Sejam kita buat tauhid sejam kita buat reka Okay Isiap dia tak pergi dengan pool Kita main tadi tak apa ha? hmm Saya punya apa? Nah, nanti saya tapi punya satu tu <laughs> Saya punya insya Allah kalau dah jadi nanti saya beritahu Tangan baik dengan awak Saya punya kalau jadi insya Allah syawal kan Saya cuba dah buat senak-senak kan Nanti buat syawal, dua orang lagi buat syawal Maknanya kalau syawal ni jadi, syawal kau depan Syawal tu lagi kan Tak cekat seorang lagi sampai lah Ha Serius Ini Dia jemput Ini kan Dia jemput semua kan Dia dekat sungai map pun ada dia panggil ni Dalam Dalam Al-Facebook kita pergi map sini 25 hari bulan hari Sabtu ada jemputan daripada Syiah kita Amirul Fahmi dia pun kahwin dengan Allah tu je, tak jauh ni belakang tabir tu ni dia semua lah mesti yang muslimat ke majlis tu kahwinan tu, 25 bulan ni Sabtu. Sungkai dia lah Alamat dia nanti Sekarang dia kena zaman-zaman IT Dia tak main ketak-ketak ni Paperless Dia main elektronik ni ya. Dia pun tak pakai Pakai oven Pakai media elektronik juga Semua ada dalam tu peta apa semua Limpuh semua Saya akan pergi dengan Saya pergi dengan kakak saya Dengan family dia uh, Lepas tu saya ada Melencong ke kena konvoi sekali ke sini. Ah. Ha. Pasai saya saya akan bergerak di sini dalam 69 pagi. tu saya akan jumpa kakak saya dekat lawang. Masa dia berdolok 90, Jadi, dia akan sembuh saya dekat lawang. Ini saya akan jumpa kakak saya dekat lawang tu. Selepas ha. itu lah. Yang mana nak, nak ikut, nak ikutlah konvoi sekali dengan saya, boleh lah. ataupun yang nak pergi sendiri pun boleh juga wah hai betul betul dia ada dia ada bagi pasal kalau. Dia, dia, tak, dia tak, tengok, lah, tak ada komen. <tik> minggu lalu kalau betul. Hmm? Dakshallah, ni Betul. Ah. Dan dalam lukuk tu. Right. Ah dia. Tahun. Tahun tu ajar. Ha? Lain-lain. Mana nya minggu depan? Minggu lagi ya Minggu depan Minggu satu lagi gelas kan? Satu Tauhid Minggu lagi satu tu 25 tu Kita pun sempur nak Tauhid Air Air Gabungkan dengan Pekah Yang satu tu tak ada gelas Nanti ahad dia pelan InsyaAllah Siapa nak sekali Nanti hari, pada hari yang makanan tu Call lah Oh jumpa ke mana Sekarang dia tak ada tanggungan tak ada tengah kuat, kembang-kembang boleh kan? Eh? Yang mana ada kosong bolehlah bagi kawan-kawan, kembangkan ke, bagaimana? Haa Mari? Haa? Huh? Boleh? Tak ada pasukan spot Kasukan spot eh? Jadi dia boleh di... sofa, far? Orang ni? Cukup, satu-satu kereta 4. 5. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Hah? Bet. That slide. Boleh boleh Landing dekat kamu tu. pandai-pandai dalam -pandai range ke nak saya range-kan juga saya pun tak tahu siapa yang pergi siapa yang tak pergi siapa yang ada kekosongan Mana pandai dalam ruang dah satu tert band ke siapa kubu kumpul duit eh, third tert satu band pergi sekali buat apa je satu band Polik lah sama apa Pun boleh juga Yang ada lesen bawah, lah. Saya eh, boleh tapi sebab saya Lepas tu, lepas majlis tu saya Dia melencong sikit Sebab tu saya buat kakak saya, lah. family Ada besar, ada sikit Apa, -apa? Ha? apa, -apa. apa yang kau faham? Melencong <laughs> <laughs> Tenggalah kan? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ni Fish Masya Allah Oh ada berapa Oh Masya Allah Bila? Jika? Masya Allah Berapa? Berapa apa? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa dia orang kan dia ni kan. Ha kalau yang volunteer apa nawak rakan ajak kawan dia. Pergi sekejap je kita pergi lepas tu makan balik ya. Eh? Yang mana yang ada ada ada border kereta ke ada van ke ada lori ke bawa ha? lah jangan kisah pun. Bas dekat dekat baca saya pula ini banya tanya suruh rumah tak ada tak ada Malaysia tak ada Malaysia mudah ah oh, ini dia Amirul Fami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijemput rakan-rakan ke walimah saya Butiran seperti berikut: Hari 25 Mei 2013, hari satu, 15 darjah, tribun Parit masa 11:30 pagi ke atas, lokasi nombor 137, ada yang nampak Ada berapa nanti ya? Allah 137 Jalan Meranti, Felda Gunung Besut, 1, ah, ha? Besut. 3, 5, 6, 5, Sungkai, Perak Pelan lokasi seperti dinampilkan Aduh nombor si ada Si lagi betul dalam tu Bukal, diwet je kan? Kalau tu keluar tol, kata -kata ada nak beri penang-penang alu tinggal ni, nampak ya Tengok <laughs> <laughs> kita grup dah. Ah, grup Melaka ni. Program kuliah. Ha, dalam kuliah berkuliah benda saya boleh. Ah, yang semua dah Jadi gini. Ha? Tak apa, minggu depan lagi kan, minggu depan pergi selesai sini, nanti kita import mistake ke apa yang betul, buat yang manual kan Pasti kan, pergi dah nampak laluh Ke, macam Nak buat ni ke? Biasanya orang buat kan? Uh, kita buat satu je lah kan, buat satu-satunya sampal ke Pelan, terkasi tu kan, dalam kad debutan je tak ada kan Wah, dia buat mee, pa mee buat yang. Hari ni beli ada ke Assalamualaikum bolehkah terangkan tentang kewajipan solat untuk orang tua yang dah nyanyok contoh macam dia tak boleh naiknya waktu solat <tuh> itu bapaknya bapaknya mau bersurat tak so ada lagi tak ada lagi buka kitab fikah tu dalam bab muamalat apa nanti ahli jawi panjoi-panjoi dia nanti tengok keadaan kalau waktu dia lamb baligh berakal tiga syarat tu sama istilah baligh bagaimana nak apa apa berakal ni nanti kena 5 atau lebih 50% daripada otak tak betul Maka tak baju solat Tapi tengok berapa sebenarnya tak kecul tu sepanjang waktu ke atau sekejap-kejap Eh, saya ingin soal apa? Nanti Yang solat orang pingsan orang gila orang Ya, jadi Nanti dia jenis nyanyi orang sekejap-kejap Nyanyi sama namanya Satu orang hitam ke pingsan ke gila yang sekejap-kejap Dan yang sama namanya dan ketika waktu pengsan Sejak-sejak tu nanti Bukan ada pengsan tiga hari Ataupun gila tiga hari Betul semua boleh Apa wajib tak wajib Nanti untuk dia falak boleh ha, Nanti ada pembahasan ni banyak Nyanyi orang ni Kalau buat puasa ada dia ni Boleh jatak arat kan Boleh banyak dia Tapi semayang tak ada Semayang tidak ada nanti Semayang memang kena buat Kecuali terkeluar depan saksim lah ha, Termasuk keluar, keluar saksim Gila ini itu nanti kalau kita belajar berita makal, baca macam masuk dalam tidak makal nyanyok ni ha ni orang nyanyok ni kan nyanyok ni tu, tengah, dari tengah, dari ingat liput, tidak ada tidak ada orang tu nyanyok kan. Jadi ya, kalau ada satu, satu waktu yang cukup untuk so dia berhubung dan salat, maka dia wajib salat. Kalau nyanyu ke nyanyu, nyanyu ni sejak-sejak dia tu. Tak ada masa. Hah? Tak ada ruang untuk berhubung dan salat. Ingatan betul-betul Tak -betul, ada solat lah Jadi nyanyok tu Bolehkah termasuk dalam Kita keri tu Ok Tapi dia kalau macam nyanyok 5 minit Jadi dia boleh, balik Dia wajib semang lah, lah. Maksudnya kalau dia wajib Sepanjang waktu tu nanti Dia putus dia pulih waktu yang lain Adakah dia putus wajib kotak tak wajib eh Maksudnya dia bukan mukhalaf lah waktu tu Okey, terima kasih Tuhan Assalamualaikum Jadi kembali kepada kaitan kuliah Kembali kepada kaitan kuliah tadi Maksudnya kalau orang tu dia Memang tidak berakal Tak kira disebabkan Lain nyanyok ke, pingsan ke, pintang ke Atau bila ke Itu termasuk dengan kata tidak berakal kalau nyanyok dia tu memang nyanyok memang dah tak ingat apa dah, dia masih tak bakal lah eh? Maka tak wajib solat kalau waktu nyanyok itu meliputi satu, awal waktu sampai habis waktu Tapi kalau nyanyok sejam je, lepas tu pulih balik, maka wajib Maksud -maksud ha? Maksud lah. Maksud-maksud, mabuk. Ha? Mabuk. Ini dia baca. Baiklah. Semayang juga tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak yang kecil Kerana mereka bukan di kalangan orang-orang bukanlah Juga tidak diwajibkan ke atas orang gila Kerana tidak berakal Begitu juga perempuan yang hate dan nifat karena semayang yang tidak sah diberikan oleh mereka sebagai wujud penghalang iaitu hadat. Apabila orang kafir mengurus Islam, dia tidak diwajibkan mengkatakan semayang-semayang yang lalu yang tidak diberikan ketika masih kafir. Bagi menggalakkan yang mengurus Islam sebagai khidmat Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah kepada orang kafir jika mereka berhenti dari kebenaran, syai Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Manakala orang murtad yang memeluk Islam semula dia diwajibkan mengqada sembahyang yang ditinggalkannya selama tempoh murtadnya sebagai balasan ke atasnya dan ancaman supaya tidak dilakukan perbuatan murtad. Sembahyang juga tidak wajib diqada oleh perempuan-perempuan yang meninggalkannya disebabkan haid atau nifas kerana kewajipan mengqadanya membawa kesusahan dan bebanan kepada mereka. Begitu juga tidak diwajibkan qada ke atas orang gila dan pitam apabila sembuh dari penyakit gila dan sedar kembali dalilnya ialah sabda Rasulullah SAW. alaihi wasallam ruhi an qalanu an salaza hatta yahtilimu wa min naahimi hatta yasaytidu wa alal majnuni hatta ya'qilu diangkat kalam ini tidak ditaklifkan daripada tiga golongan iaitu kanak-kanak sehingga dia balik. orang yang tidur sehingga dia bangun dari tidurnya dan orang gila sehingga dia berakal Hadis menyatakan menyebut tentang orang gila iaitu dia dikiaskan kepada semua orang yang hilang akal tidak termasuk mukaddat semayam disebabkan keuzuran yang berlaku padanya. Wala bagaimanapun orang yang tidur tidak diwajib Wala bagaimanapun orang yang tidur diwajibkan mengqada semaya kerana terdapat hadis yang menyebut mengenainya iaitu hadis yang bermaksud siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan sembahyang makalah dia dia sembahyang apabila mengingatinya bagi kanak-kanak yang bagi kanak-kanak mereka wajib disuruh mendirikan sembahyang bila umur 7 tahun dan dipukul bila meninggalkan ketika umur 2 tahun ketika itu bertujuan membiasakan sembahyang uh, Profesor 136 boleh rujuk buku fikah kita 136 jadi, yang itulah, orang yang dia bagi pula waktu dia nyanyok tu dia golah kalau dia nyanyok tu nyanyok memang hilang ingatan dan waktu pun sebelum waktu, sebelum waktu dan sampai waktu sebenarnya maknanya dia tak wajib semayan dan tak boleh berdoa. Tapi kalau kembali balik ingatan dia nyanyok tu mungkin sekejap-kejap, itu dia. Itu dia kita kaedah beliau sebentar. Isyaratnya orang yang wajib adalah terangkat. Kalau mabuk bukan dia tak mengamalkan menghampiri semayan atau mabuk tapi dia berdosa kerana Tentu rasa dia mabuk Dan dengan nanti hilang mabuk ni boleh dia tulis semayang Kalau habis itu dia, dia wajah memotong dalam tentu Mabuk lah tak semayang tak semayang tak semayang tak boleh Dia dapat rasa kerana dia punya warat Dan juga dia tak boleh semayang ketika dia mabuk Dia kena tunggu sampai dia dah mabuk Dan kalau habis waktu dapat rasa lagi sebab Menunda semayang sebabkan dia mabuk Dan wajib dia memotong Bagi orang tu tu yang gabut Yang bekak Yang misu Maka dia buat segala yang mampu lah Ma layu sepul-pul, layu sepul-pul Yang mana kita tak dapat buat semua, jangan ni. tinggalkan semua Buat segala mampu lah, tu orang sakit dia suruh Sampai hantar isyarat mata pun dah tiba Sampai Tak boleh nak bergurak, sampai nak ampul kan Bahkan sampai Semangat yang pakai syarat mata pun Boleh, pakai syarat kepala pun boleh Dengan rokok, penuh-penuh, penuh yang mampu-penuh Kita nak baca semayang dia waraklah sebab Jadi orang buta orang buta tak kecualilah ibu ni boleh bantu. Okey, tu buka. Ada soalan dengan boleh mama marah selesai. Okey, seterusnya. Al-Munt. Selipat al-Munt spot 9 iaitu sipat al Firman Allah Subhanahu Wa bermaksud dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu surah Al-An'am ayat 103. Artinya Allah Subhanahu Wa mengetahui segala yang wajib ada iaitu zat Allah Subhanahu Wa Nama-namanya dan sifat-sifatnya mengetahui segala yang mustahil ada iaitu sesuatu mengetahui segala yang mustahil ada iaitu sesuatu baginya. Sifat-sifat yang mustahil baginya dan juga mengetahui segala yang harus ada Iaitu sekalian makhluk Maknanya ilmu Allah ni hubungan dia ada dengan sifat wajib Hubungan dengan sifat mustahil dan juga sifat yang mungkin Tak macam irada yang pernah tadi Hanya hubungan dia dengan sifat jaiz saja Tapi ilmu Allah ada hubungan dengan tiga-tiga Maknanya Allah mengetahui dengan sifat wajib dia Allah mengetahui dengan sifat mustahil dia Dan Allah mengetahui tentang perkara yang jaiz juga itu masa tengah pertama dia mustahil, baik, mustahil Allah SWT itu bersifat jahil Atau mustahil ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah SWT Allah SWT mengetahui segalanya dengan ilmunya yang azali dan kekal Yang mana ilmunya itu tidak bertambah, berkurang atau berubah ubah. Allah punya ilmu ni Segala bilangan-bilangan titisan -bilangan hujan daripada hari Nabi Adam Nabi Adam sampai hari kiamat dalam pengetahuan Allah. Segala bilangan-bilangan daun-daunan di hutan daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dalam pengetahuan Allah. Bilangan-bilangan butiran-butiran pasir di, di seluruh bumi ini dan di planet-planet planet mana pun dalam pengetahuan Allah. Semua Allah tahu. Tidak ada keluar daripada pengetahuan Allah. Memang ilmu Allah ni Ya Allah Kita ni termasuk dalam Ilmu Allah Apa yang kita tahu ni pun daripada Allah je Maksudnya seluruh ilmu manusia ni Yang nak digabungkan Ilmu manusia ni Yang dibandingkan dengan ilmu Allah Terang macam jarum curang lautan Yang menitis Itulah ilmu manusia yang kita pun dapat bagi Yang dibandingkan dengan ilmu Allah Cuma kira tengok bulu kencing ni apa-apa Tekor kencing lah Tak payah tekor lah potong kaki dia. Bulu bagian kaki kencing ni apa-apa Kira -apa? tengok Itu pun dalam pengetahuan Allah Bukan teko kencing ni Seluruh binatang yang, yang, yang diperciptakan oleh Allah Yang hidup lah yang telah mati Yang nanti akan dihidupkan juga Allah tahu bilangan-bilangan bulu dia Secara tepat Allah yang buat Kudera tu menciptakan Dia datang daripada iradah Iradah tu datang daripada ilmu Ya Allah dah ada ilmu, dah pengetahuan itu dah ada lah. Kenapa yang Allah buat itu Tak mungkin terlepas daripada pengetahuan Kalau Allah tahu Kalau-kalau boleh Emang eh, Allah tahu dah Ilmu Allah ni emang eh, Tak nak cakap Orang dunia, kan, genius -genius, so, orang ilmu tu kan dipandung tinggi kan Pergi yang genius-genius tu Yang orang-orang besar baik dari segi dunia dan akhirat Orang yang punya pengetahuan tentang dunia ni pun kan Akan disansi orang diagung-agung kan Sebab ilmu ni kan meningkatkan tersiap orang tu Apa lagi Allah? Ilmu Allah ni uh, Tak tahu nak kata Dia kena satu manusia <tuh> ni Mengetahui sesuatu tentang suatu perkara itu mudah. Saya baca ini, dahulu je ini. Sebenarnya kuranglah tahap ini sebenarnya ilmu jalan hati lah. Ok, dan dia kalau dalam perbuatan dari segi ilmu, dari segi situ Nanti, kalau dari si segi bahasa ilmu Maksudnya, mengetahui tentang sesuatu perkara dengan benar Itu ilmu lah Kalau tidak mengetahui, berarti tidak ada ilmu Ataupun jahit Mengetahui, dia tahu Tak tahu, tak ada ilmu lah. Itu dari si segi bahasa dalam perbuatan Bila dia tahu tentang satu sama satu dua, dia tahu lah. Kalau dia tak tahu, dia tak terjahil lah Tapi kalau dia tahu, tapi salah satu cuma satu tiga Maksudnya dia tak terjahil, dia tidak tidak ada ilmu tentang satu cuma satu Sebab ilmu yang dia ada tu, salah ada ilmu. Itu dari segi tu lah Dia panggil maklumat sana, maklumat, information Tapi ada pun hakikat ilmu ni Masyarakat itulah dalam syahil dia kan, yang, yang masyarakat tu sakautu ila waqi' ansu bil hifzi fa awsani bitarkil la yu'ti lil ila waqi' ansu bil hifzi telah mengadu kepada gurunya waqi' menjabar tentang kelemahan hafalanku fa awsani bitarkil dia telah mewasiatkan kepadaku sebelum meninggal kan wasiat ya anna al Nurul Kerana ilmu itu adalah cahaya La yufinil nasi Dia takkan diberi kepada orang manusia. Ilmu yang kepada hakikatnya lah Realiti atau hakikat ilmu itu adalah cahaya Allah Ilmu tu adalah cahaya daripada Allah Yang mana Allah masukkan cahaya itu Dalam hati suara hamba dia Maka dengan cahaya semula Dia dapat membedakan yang Halal dan haram Dia dapat membedakan yang hak dan batil Dia dapat membedakan yang Baik dan jahat Yang mana perintah dan nerangan Yang mana yang bermafah Yang mana yang mudarat Jadi dengan cahaya ilmu itulah Orang akan dapat membezakan segala-galanya Walaupun dia mempunyai maklumat Belum tentu lagi dia boleh membezakan antara Dua perkara tersebut Sebab orang yang nak dapatkan ilmu Daripada, daripada Allah ini dia perlu bertarafi Memang sunnah tapi cara untuk mendapatkan Limpahan Rohani Ataupun ilmu yang terpanca Yang Allah bagi di dalam dada Nabi SAW Akhirnya terpanca Terlimpah kepada para sahabat Sebab para sahabat mereka Bersukbah dengan Nabi SAW Bertalaki Bertalaki itu bertemu Laka, lakya, laka Bertemu Bertalaki saling bertemu jadi guru dan murid bertemu Jadi sahabat dengan Nabi bertemu Belajar dengan Nabi, bercalak dengan Nabi Sohbah dengan Nabi Maksudnya terpancahlah nur ilmu yang Allah bagi Dalam dada Nabi, dalam hati Nabi itu Kepada para sahabat Kemudian para sahabat itu ada anak murid Tabi'in, terpancahlah Terlimpahlah limpahan orang ini ilmu tadi kepada dada-dada para tabi'in kepada tabi'i, kepada tabi'i tabi'i adaik kepada anak murid dia anak murid dia, anak murid dia, anak murid dia anak murid dia, anak murid dia anak murid dia, anak murid dia, anak murid dia sampai lah ke kiamat jadi oleh itu kalau kita nak dapatkan Nur dan Imur itu daripada Nabi kita perlu bertarafi dengan ulama' yang dia ni ada yang bersambung kepada Nabi SAW kepada Nabi SAW dia perlu belajar dengan ulama yang punya sanad sebab apa di situlah nanti akan terpancarnya ilmu itu. Ingat tak? Pada guru dia secara rohanilah tak nampaklah tu awal. Macam kita do Raymond Canton ni. Secara rohanilah. Dan bergantung kepada tiga benda. Yang pertama, apa nama? Sanad. Jadi <tuh> Yang pertama guru tu lah ha, Macam mana Kalau guru tu Orkinetis lagi sana Bersambung lah Cuma nanti macam mana Keadaan kekuatan rohani guru tu Kalau kuat juga rohani guru tu Lebih banyak manapak lah Kita ambil juga Tetapi nanti Bergantung orang iblis tu Kita punya hati juga, Macam mana Hati kita sebagai budak ni Yang menentuk ilmu Oleh budak guru tersebut juga perlu bersih-bersihnya bersih, Untuk menerima pancaran Untuk penimpahan rohani Dan juga manhaj Ataupun cara yang dipakai Yang digunakan untuk proses Pemindahan ilmu dulu nanti pun kena betul Sebab ada orang yang Dia letak dengan online Dia anggap talasi, tidak Dengar sambil mengangguk bubur Tanda kat pantal Dengar lah, sengajian di download Lalu, buka buku boleh tak dianggap sebagai lagi. Nah, itu manhaj tak betul Mungkin dia dapat info dia dapat Maklumat, information tepat Kita belajar dengan internet kan Lalu tengok Youtube bukan sebagainya Tengok video ke apa Tengok CD ke Yang dah tu ada rakaman pengajaran Macam-macam kan Itu <tuh> Bukanlah Macam mana tak setelah dekat dalam television tu nanti Ada rohani ni yang boleh terpansiah pasal nanti Allah Allah Kata pula Sebab manusia ni benda hidup ha, Cahaya ilmu tu nanti akan ada dalam Wujud dalam hati manusia yang hidup Tengah kan? Macam saya misalnya kan Saya dengan orang ni Saya syahir gelap Allah malam lah Saya tak tahulah kan Terpancar ke tak Terpancar pun tak tahu Baik guru Yang lebih lebih meyakinkan lah Saya ni berkongsi ke Macam kita ni Saya anggap Saya takpun ni nak kita lah Saya ni guru Saya ni cuma berkongsi gelap Dengan tuan ni kan Tapi Silahkan saya yang sentuh Kongis syahir kan Kalau tahu dia kenal betul Tak, dia kenal Bukan saya nak kata rendah diri ke Tak tahu tu pun tak ada Dia kenal Saya dari segi tu bukan Dari segi apa? Pengajian Secara teori tu saya dapat lah Ijarah Pengajian yang saya ada sanan kan Saya ada sanan, saya ada jarah Itu secara, secara pengajian secara teks Itu saya dapat lah Contoh-contoh saya dapat lah Tapi yang rohani ni Saya perlu diizir dengan lain Saya tidak dapat izin daripada mana-mana Guru-guru tak tahu untuk menerima, menyampaikan, meminta kan, Apa namanya itu kepada murid itu, aduh ha, saya tak faham. Sebab so, saya ini pun belum pernah, saya sini belum diizinkan. <coughs> Tapi secara ilmu, secara teks ni yang ilmu PK, Ilmu ini, ha, itu insya Allah saya ada jadikan. Ini yang saya masukkan dulu ilmu yang itu, nur. Saya. Ha, itu kena cai kepada guru-guru yang, lah. yang betul. Yang betul-betul syarat-syarat dia tu guru tu ada apa? 4 kan Syarat ni yang pertama Dia kena betul-betul alim dengan ilmu syariah Tak dapat kan guru-guru yang punya Limpaan rohani tersebut Yang pertama guru tersebut Dia kena alim betul dengan ilmu syariah Islam ni. Yang kedua Dia kena arif dengan Yang tiga alis-benam Al jamaah Ataupun dia punya zawf Bukan hanya saja arif tapi dia punya ciptanya tau dia punya Zawir, Zawir rasa <coughs> Macamnya dia boleh dia menyampaikan tentang risalah ketuhanan <coughs> nanti boleh rasa dia punya dia tu makrifat kepada Allah yang ketiga kan ha? kemudian ha, yang ketiga ni dia pernah diterbia punya pengalaman ditarbiah oleh gurunya ha ini saya tak <coughs> Saya tak nak lagi masuk nama-nama terkait di Tarbiyah, jadi saya nak tarbiyah pun tak boleh. Saya sampai, boleh untuk tarbiyah. Ini prosesnya rohani ini ini jadi ya, sebab taufik, taufik, amali ini berkaitan dengan orang Dia ini pernah di Tarbiyah dan kemudian punya pengalaman di Tarbiyah, dari empat, di Budi Jaya, di Budi boleh gurunya untuk menarbiah orang lain Jadi dengan orang guru-guru macam ni kan untuk tuan boleh pergi cari, Jumpa nanti insyaAllah lah, lah. Ha, Dapat dikepanan orang lain nanti Tambah-tambahkan tapi tak kalah tak, tak, Takutnya setelah saya bagi yang teks saja, Sebab ada dapat ini dia, dia, dia pun Dia tu yang berada dari segi Tak tahu bahawa dia rohani Saya pernah menarbiah Dan saya Tidak beritahu dia untuk menarbiah tetapi tidak, tidak bermakna semua orang tu perlu ya Perlu pengetahuan. Lalu saya cakap dia ada semuanya orang Ini diberi ma'rifat oleh Allah apa takdirah, tanpa bayangan mana-mana pun Ada, semuanya orang pun lain oh, Lalu majid-majid pun baik Anwar mengetahui kata-kata semua orang setak juga Ini imam Nawawi kata menjadi hukum dia Kalaulah sesuatu manusia itu punya sifat-sifat yang buruk Sifat-sifat yang mazmumah dalam hati dia Iyak, Nakapur, Hassan, ha, Sang Keburuk, kita ha, dunia Dan tidak boleh dihilangkan Hanya dengan kecuali dengan hanya mengerti Ajaran ah, tak tahu maka wajib bagi dia untuk oh, Masa kita tahu untuk menghilangkan sebatas terut Ugi lah ibadat banyak-banyak Tapi akhirnya pergi ke akhirat Lepuh Sebab kita Sang Keburuk Mawang mengumpat semoga nas mayang ibu-ibu rakan pun puasa dia hari ke baca Quran baca juz ke tapi kalau hati kita rosak tak kebur dengan orang <laughs> kan, kita, jengki, Apis, apa, apa turang, kan dan apa lagi kita atas diri kita mengumpat apa yang marah buruk apa apa cela kan macam satu bu yang bersebahang datang tu di akhirat zero amalan ada pindah sama yang kita buat. Ah tu, wajib penting kita kita jaga baca Quran untuk menjaga hati kita daripada sifat-sifat buruk tu. <coughs> Iman kita kata secara umum wajib mutlak cara umum belajar sesuatu. Kan? Ini mana wajib kita tiada orang. Kalau hati dia dan ibu masih tidak ada sifat sifat buruk bagi diri orang tu, maka tak wajib. Tapi kalau ada sifat buruk dan tidak boleh dihilangkan dengan cara mengikut sesuatu, maka wajib bagi itu belajar sesuatu. Ha, jadi ada orang mengkomplain, eh mana ada orang tak ada sifat buruk, semua ada sifat buruk kan? Kita jangan yang saya kena ada orang yang Allah pilih memang Allah jadikan dia ni memang sifatnya baik saja, betul tak? Semua kita tak jumpa ya. Betul zaman mana itu banyak betul kita. Bagi wayang dah baik apa ya? Jadi itu nak apa? Yang kalau tak dapat yang tu mudah mudahanlah mohonlah kepada Allah yang Allah pilih jadikan wayang special selection, betul tak? Yang tidak menolong jalan terbiak, tidak menolong jalan bayaan, ikut tersawuh dengan guru Tapi Allah pilih dia juga Jadi, Allah angkat dia ketikatan manfaat juga Itu berlaku juga Tapi Allah ma'ala Maka orang macam tu pula nanti tersembunyi Jadi, setiap guru itu harus wali Tetapi, bukan semua wali itu harus guru Faham? Kalau orang tu, orang tu nak jadi guru, nak tarfiah orang, nak bawa orang pergi kepada Allah, mestilah dia kena kenal Allah. Kalau dia sini tak tahu nak pergi sungai, macam nak bawa orang pergi sungai? Betul? Kalau orang tu tak kenal Allah, macam mana nak bawa orang pergi kepada Allah? Jadi, dia kena wali Allah lah, dia kenal Allah, boleh dia dapat bawa orang pergi kepada Allah. Tetapi, tak semestinya semua wali Allah itu, menjadi guru. Mungkin dia seorang sahaja dia tak dia tak pun dia, dia tak di dia tak dia tak ditugaskan untuk mentarbiah orang Dia hanya buat urus ester umum saja. Dia dakwah-dakwah itu dia lah. sampaikan pengajian dia dakwah itu saja. Dia. dia tak buat khusus dia, dia bayar dengan dia murid dengan murid-murid dia dan dia tarbiah murid-murid sampai murid-murid itu sampai ke tahap tahaplah yang dah sampai tahap dia boleh lepas ni lah. Sebab so, dalam dalam proses ni mula-mula kita berjalan menuju kepada Allah mereka utama ibadah Memang kita perlu beribadah Itu wajiblah. Ibadah ni memangnya menjalankan segala perintah-perintah sahaja Itu nombor satu, satu Setelah kita beribadah Baru timbulnya fasa Timbulnya keinginan untuk kita Mencapai Allah <coughs> Kalau orang tak ibadah Tiba-tiba dia nak Allah wow. Itu Tidak mungkin Sebab nantijat yang beribadah tu, Kita dah semayang, korang, zikir, puasa Puaskan ibadah Nanti kita akan terasa Ish apa aku buat macam ni semua ha, Kita akan sama-sama-sama Kita dah letih dengan Dah selalu Dah bertahun-tahun dengan jaga semayang dengan buat semua malam ni akan timbul lah kita Aku buat hmm, Sama lah timbul Pasal Keinginan untuk Mencapai apa yang Apa yang sepatutnya kita capai Apalah kita ingin berjemur Dalam situlah kita berjalan Menuju kepada Allah Dalam pada masa tu lah Nanti Perlu kita bayangkan Dengan guru-guru Yang yang disesilah tadi Yang macam Ini 4 syarat Capa kita ni untuk memimpin kita lah Memimpin kita macam mana nak sampai kepada Allah Dan nanti apabila dah sampai Kesungkai, mana mana ya. tak seri meja makan sikit lah ya, kan ha, Tak perlu lah orang tunjuk Ini makan ni, nasur tu Makan macam ni, ambil tangan okay. Tak payah nak tunjuk lah, dah sampai tu mana-mana ya, eh? anak ayah, lelaki, lelaki, lelaki, kan, lelaki, lelaki, kanan, Dah sampai lah ha? Nanti bila orang tu dah sampai kepada Allah Nanti dia akan bermain-main Di situ lah jadi dia mungkin lepas video pelakon terbiasa oh. itu proses dia yang berlaku di zaman Nabi dan sahabat Dan yang dan diamalkan oleh pun kena pengenat asalnya dan akhirnya dituduh sesat disebabkan banyak yang sesat kerana apa? Ha, Suka. Alhamdulillah. Sabar ini tinggi perlu proses yang panjang ibadah sempurna jadi sembunyi ibadah itu nak berjaya mula. Saya naik ibadah sampai. Ini. Lepas tu dalam daripada ilmu nak ada kekuatan untuk mengamalkan yang diamalkan Kena ada iman yang kuat Kena berusaha atas iman lah Lepas tu berkena berusaha atas iman, berusaha atas ilmu Lepas amalkan segala yang dibelajar dengan kekuatan iman yang ada Hanya timbul rasa kan? Untuk apa itu buat menulis semua Mereka naik ke makam eh kan. <tuh> Dalam <tuh> tu makam eh Maksudkan sahabat ni boleh naik ke makam eh Apa daripada orang boleh kita sembahyang tentu-tentu ai tak pasal apa ah ha, mula nak meningkat sembahyang kita di mana kita sembahyang itu betul-betul mengada Allah ha, tu nak kena berjalan menuju kepada Allah dipimpin oleh orang guru Pilih. yang taat yang syarak-syarak padri nanti bila dah sampai nanti ha berbel berbel ber berkan -ber -ber -ber, uh, ha, kita pula berhenti orang tadi dapat tak <tuh> ugie ya. Sahabat malu Sebab tu sahabat-sahabat Sahabat dipimpin oleh Nabi sini lah Saya akan cakap apalah Semuanya berbaikan Sahabat semua berbaikan dengan Nabi Dipimpin oleh Nabi Cuma nanti di situ ada perbezaan sedikit Ada yang Ada yang berbaikan dengan Nabi Hanya sekadar sebagai Nabi tu seorang Nabi Nabi adalah Nabi Rasul Jadi dia berbaikan dengan umat ada yang berbayaan kepada Nabi dari segi soal politik macam Malinang tu kan dia bergabung Nabi kan nanti kan orang-orang yang pergi kat situ orang munafik semua kan tak ada apa-apa akhirnya dia berbayaan Nabi tapi dari segi politik tu ada juga nanti berbayaan dengan Nabi secara khusus orang-orang yang special lah dia menyerahkan diri Nabi kepada Nabi macam Nasr Malik yang eh, berdua Umar dan Allah dia. dia berbayaan jadi dia menyerahkan seluruh diri kepada Nabi jadi khidmat Nabi tolong Nabi dia buat pun sama hari so far dengan Nabi Mereka dia menyerahkan seluruh hidup, -hidup dia Tidak sama Jeb Nawawi Buat ke Nabi Sebuah Afal dan Umur ni, Afal Quraan Buat tu, buat ni, buat ni Ini yang khusus yang special Ini yang dapat lebih Ini kalau kita kita nak berbayaan dengan Syekh kita nanti, Dia akan bersambung lah Penting dia bersambung sampai ke Nabi kita nak bayangkan Nabi nak dapat tak kita berhian dengan murid dengan murid Nabi tu sahabat murid sahabat tapi murid Nabi tak tapi, murid, murid, murid, murid, sampai lah yang sekarang yang silsilah, itu bersambung Nabi terasa lah gini ya ada perjalanan rohani dari Allah eh, ah nur dari putrus putrus kalau nak rasalah carilah minta orang-oranglah jumpa dengan jawab saya sekadar tu je, ilmu luahir ilmu batin tu panggil batin lah tu ilmu batin, saya tak, saya belum beri. saya pun sedang mencari-cari juga dah ada belakang salur tu kan nak mengerisik lalur tu kan? dia nak segeri tu je nak kena lalur kan dia guru pun nak kena lalur tu lah sebab tu je, silap lagi, bayar ayah bin abis jaga-jaga banyak orang ada kesempatan dengan abang ni dia, dia claim macam-macam kan tak ada pasaran tu, bayang Alif, masyarakat. Alif, Alif, Zaw, dia punya syariah Hari punya asyidah Ada Zaw Dia ni pada pengalaman Pengalaman berbayaan Dan di izin Cukup buat Kita bolehlah berbayaan dengan dia. InsyaAllah sampai Dia saya Pakai sah Alhamdul Alhamdul Kalau tak lah okay, kan Sekejap ah. Sekejap Ha. Cuba okey. Ha, Ramadan. tempat saya. Tadi saya ikut pengajian Syekh Rahim tadi. Jadi apa yang terdapat tadi saya kongsikan dengan tuan-tuan. Tentang berkaitan dengan ilmu ni ya. nah, kan. Ya. Jadi, kita, kita berpajar, lah kita dalam jumpa insya-Allah, ba ilmu ni, ba sub dalaman ni. Jadi kita buka sana, lah, belajar sana. Lah. Siap dekat ilmu lah. Ada dua puluh minit, baru semingin. Ah, bismillah. Satu mana yang kepergian tu baca? Ada, ada semintaan. Bismillah. Ah. mungkin saja. Jadi saja. Betul. Dan saya tak boleh. Saya dah dia tak sampai. Sekejap lagi lah. Anime full audio guna dengan suara yang jadi. Betul. Tinggal ilmu, ilmu berguna, kan? Ayah Allah yang tawilah. Allah tawilah siapa lagi dia? Tercara.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 Itu tak boleh berhubungan dengan kemuliaan wajib Mengenai Hanya minyak-minyak Alah punya untuk buat kita bersendirian Manusia, hujub, mati, sihat, sehari-hari Semua Minyak-minyak Tapi kat ilmu, hubungannya dengan Alah mengetahui sifat wajib dia Alah mengetahui sifat wajib dia, Allah mengetahui sebab jahit Dan mengetahui segala benda yang gait Hubungan dengan takluk. Baik. Ha. Tak Ada katakan lain lagi? Ya. Yeah. Ha. Uh, orang yang baca muka, muka jahil. Dia boleh orang bahasa mesej nanti dia. Dia tak kenal ke tak apa sama. Orang muda dia jahil. Dia tak tahulah. Ya, nanti dan semua jemaah. Satu dia bajet tu. Bajet adalah bajet yang diterima. Sampai mu. Upah yang dikerjakan sampai mu tu diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Itu itu. Allah. Allah dalam ni kerana dengan Allah tak ada. Puis, slashun, dia apa pun, cuma tidak boleh semai atas mana yang tak diboleh dia dengan atas mana tu. Masternya mana dia langsung tak tahu mana yang baca. Mana yang Buatlah macam macam je Dia Jadi orang kafir tuan jadul ni ada pun ini tu semai atas mana pun dia tahu ni. Mana dia tak tahu langsung kita dia Mana baca lah. Ha dekatlah dah no? lup ya. Ya. Okey. Ustaz pandai. Ya, yang manusia. Dalam bab-bab kiralah sini. Memang manusia. Ya, manusia. Masalah tu bab putera, tu orang putera. Tak salah. Ha, ini, tak ada salah. Tak payah dibahas Boleh. Ya. Dia, dia kaitan ni ada juga dengan iradah Allah juga. Katanya no, macam tidak semua perintah Allah itu merupakan keinginan Allah. Tidak semua perintah Allah itu Sama-sama yang keinginan Allah perintah untuk Abu Jahal beriman Tetapi Allah tidak berkeinginan Untuk memberi hidayat kepada Abu Jahal Tapi Allah diperintahkan Mana perintah Allah ini Tidak bergantung kepada keinginan Allah Perintah-perintah Keinginan Allah lain so, Allah ini kan dia tak terikat dengan apa-apa pun Allah perintahkan Semua kena beriman Tapi Allah tidak berkeinginan Untuk beri hidayat kepada Abu Talib dan Abu Jahal hanya ini tak beriman. Tapi Allah memerintahkan untuk beriman. Jadi manusia tu nanti diberi diberi pilihan oleh Allah untuk berkiat berkeinginan untuk dan kalau misalnya dia berkeinginan untuk beriman kepada Allah. Ia keinginan simbol keinginan untuk beriman kepada Allah sebenarnya. Ini dia bun. Abu Jahal ni, dia tak ada keinginan untuk beriman ha, Dia tak beriman sebab dia tidak ada keinginan untuk Islam. Dia tahu Islam betul-betul, dia tahu Allah tu cipta, dia tahu semua Tapi dia tidak berkeinginan untuk Islam. Maka, Allah tak beri Ada orang Allah Allah bagi keinginan kepada dia Hanya dia berkeinginan Dan dia beriman Dan dia diperintahkan pun Memang dia diperintahkan Faham? Dan keinginan yang, yang telah manusia itu yang orang -orang. daripada Allah Semua daripada Allah semuanya daripada Allah ni daripada Allah cuma nanti Allah membuatkan manusia tu merasa dan bahawa dia ni ya, asal keinginan dia lah dia buat benda ni padahal memang ya, secara mutlak keinginan Allah kuasa Allah, kuasa Allah dia tidak ada apa-apa manusia sebenarnya Allah bagi kalau bagi dia keinginan eftiat untuk memilih akhirnya dia memilih bila benda jadi Maknanya masuk jadi itu maknanya Keinginan apa yang dia inginkan Bersesuaianlah dengan takdir Allah Apa dia kata? Apa dia? Mesti dia kata dia yang inginkan anak Sebab aku ingin lah aku dapat Dan akhirnya Allah nak ajar kepada dia Bukan semua benda yang aku inginkan aku jadi Tiba-tiba dia inginkan satu benda dia Tak dapat Oh, maknanya kan akulah sebenarnya keinginan bukan keinginan akulah yang menentukan terjadi sesuatu benda. sebalik tu ada lagi yang menentukan dia tu apa? Biasanya kalau keinginan manusia itu tersunuhi, Allah selalu. Tapi keinginan manusia itu tak jadi, Sebagai manusia dia akan kembali kepada Allah, tapi sebagainya kamu akan berbuat. Itu kita lagi tengok. Apa ni? Mak nak aku awak tak jadi ganah dia dia semua balas dia, dia macam ni kan, tak tak rezeki Allah katanya cepatlah. Sehingga nanti kita bertambahnya iman aku disebabkan apa yang ingin kita semua ini bertambahnya meningkatnya iman aku kepada Allah dengan tak jadi ini apa yang tu ingin kan? Ingin nak buat apa? Di lah, eh, mana nya kita ni tak mampu lah nak buat benda tu Mulai kita main je, boleh jadi. Tapi, abang apa kita juga Kita kan? Insaf ini manusia dipenuhi oleh Allah. Mungkin yang apa tak Mungkin yang tu itu Dipunuhi atau tidak tu pun yang itu Sudah habis Kadang-kadang Kadang-kadang naik-naik lagi Selanjutnya Kalau tak pun naik Itu ya Jadi mana sini Tak terasa lah macam diri manjbur Macam kemarian Dan juga tak terasa lah Dia nampak tarikh Kadang-kadang Jadi kadang-kadang Tak jadi Itu lah Kadang-kadang Macam diri yang buat kadang tu Tak boleh buat pula Dia tengah-tengah sebab so, tidak ada yang orang ni tengah-tengah selamat Padahal hakikatnya Jabariah pun Dia terima berapa kepada Allah pun Cuma ni sebagai Allah bagi manusia keinginan tu dia rasa dia tak nampak Dia tak nampak yang dunia terpaksa lah bukan tak nampak semua. Dia tak nampak yang pun kalau Allah tak bagi manusia keinginan Pem-pem-pem ha, lah Jabariah tu Jadi Allah bagi manusia keinginan tu supaya dia rasa bahawa dia tak nak terpaksa dunia boleh Nak ke, Kan masyarakat ya ada kadang-kadang ada orang berkeinginan untuk taat, Allah bagi dia taufik dia taat. Ada juga kadang-kadang orang berkeinginan taat tapi Allah bagi taufik dia salah taat. Ada orang berkeinginan untuk buat maksiat, dia sini untuk buat maksiat. Akhirnya Allah biarkan buatlah dia maksiat. Ada juga orang berkeinginan untuk buat maksiat tapi Allah tak nak dia buat maksiat, Allah halang. Tak dia buat maksiat. Semua ada. Jadi Allah Allah Tuhan nak menunjukkan murah Allah berkuasa terhadap segala sesuatu Cuma apa saja keadaan Ataupun Perbenda, perkara Semua Allah berkata Tak ada ruang pun untuk kita tengok Tak, tak ada Allah kan? Semuanya ada Allah Semua macam negara Semuanya sekalian itu ada Allah Kadang-kadang kita kata Kita kata kita lagi buat semua kita tak terpaksa, kita tak terpaksa, kita tak terpaksa Kan? Kan? Tak terpaksa, kita berhenti Semua memang Allah yang buat Kita tak Allah yang buat Nak putera, untuk menangkutan pun Allah yang bagi Semua daripada Allah Semua Allah bagi kita ni kata Kita akan rasa macam Tak terpaksa, kita tak terpaksa Tapi kadang-kadang kita tak terpaksa Kita dah usul, tu, tak jika lah Kita tahu, ada mahal-mahala, macam mana Allah kerja kita dalam dua, -dua. Dalam mengenai inai kita pun Allah nak sambil kita Dalam menghalang inai kita pun Allah karjah kita juga Untuk ketang tu jalan untuk ketang kepada dia hmm. Tidak lah kan? Allah tu maha adil Maha biaksana Dia buat kita Semua dia buat Tapi dia boleh dipendasi Oh kenapa kita kita yang, kita yang buat Jadi kita kawal Allah-Allah dia pada Allah yang buat ni. Dia boleh betul betul sebenarnya dari konsep kan betul. Dia beritahu semua Allah yang buat. Kan betul. Tapi Allah tak bagi macam itu. Rasa betul kepuasan tak ada dalam Allah. Dia hanya akan rasa terpuas pada pada satu keadaan. Tapi ada kan lain dia rasa dia di dibas oleh Allah diberi di hadapan Allah Tentu, kata-kata yang ini di Malaysia tak, tak ada yang komplis. Tak ada yang, yang bumi, tak ada yang berita ah, Allah dah tak dirikan yang aku susah Allah dah itu, tak dirikan aku tak terbayang Allah dah itu, itu, dia tak akan, dia aku macam tu Kita kan apa? Letakkan pula-pula dia Ataupun dia nak, nak, nak beritahu Semua apa yang dia usahakan itulah yang dia dapat Itu ah, juga, kalau kadang-kadang apa yang dia tinggalkan tak dapat Bukan semua yang dia tinggalkan dapat Batailah aku takut dia Dia buat dia aku takut betul, Secara betulah Kebetulan tak betul, jadi mustahil. Yang betul tengah mana? Memang kita ini majul dari jadul di Malaysia dulu. Majul dari jadul, dari dahulu. Dulu, dari dia, dari dahulu. Tak tak mustahil. Diri pilihan orang, pilihan semua yang mana dia tak, tak. Tapi tak tak majul, majul hmm. saya mustahil seboleh saya. Dengar. Hmm. Kan? Okay. Tengok lagi soalan Terdepan satu lagi Tengok lagi, tekan-tengok lagi Syabat, siapa yang nak ikram kawan tu ada kosong, nak, nak bawa Bagi tu lah, tak penting lah Bagi tak kuman, nak buatlah pengguman Amin bulan turut ke apa, ada kosong bul Tunggu kasihan dia, nak ikut daya, saya Dia boleh lah Seperti yang terenak. Lepas kita nak kumpul kat sini ke orang ya. tu Kita pergi sekali ke apa pun tu Nanti kita ha. bincang lah kita balik ke mana Aku nak jelang kaki dia tu bintang Tak nak jelang tak payah Nampai sekejap berapa dia ni Yang dia balik dia penat Lepas tu tak tahu lah jalan Dia paling nak, nak sewa-jewa kan. Janganlah jalan Dahlah Okay, setiap kali okay. masya jadi lakukan okay. sesuatu, hari Sabtu, ini, jika kita berdoa bersama Allah, kita berdoa bersama Allah, kita kepada Allah Semoga Allah memberikan Allah memberikan semua keberkatan kepada kita. Semoga kita. Semoga Allah memberikan semua keberkatan kepada kita. Semoga Allah Allah memberikan kita. semua keberkatan kepada